Nagyvárosi dilemmák Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Köszöntjük Önöket! Koluncia Gábor, Zsbányai Géza, két vendégünk van Nagy Gábor és Háberman Zoltán, és a témánk az mondhatni, hogy újra elővett téma, a hajléktalanság témája. Nagy, nagy Gáborral, amit beszélgettünk már egy három 4 éve talán, vagy úgy téli időszakban minden esetre, Igen. és hát akkor más, hogy mondjam, helyzete volt a hajléktalanoknak, akkor azt hiszem általában az emberek egy kicsit úgy aggódtak, hogy hát mégis mi lesz azokkal, akik kint vannak az utcán. Most nagyon gyönyörű az idő, és legfőbb a kirándulók aggódnak, hogy nem botlanak-e egy ö, hajléktalan sátorba, vagy egy kis tanyába valahol a budai hegyekbe. Nekem legalábbis is ez a tapasztalatom, hogy ma ez a legnagyobb aggodalom, egyébként látszólag ugye fölszívódtak ezek az emberek, nem feltűnő, hogy a város tele ne Hát ez a nagyon durva benyomása az embernek erről a témáról, a látlag embernek. De hát mi van mögötte? Azt érzik, hogy tényleg az ember, hogy télen még ugye látványosabb, hogy próbálna segíteni nekik. Főleg karácsonykor, na akkor azt nagyon tetszik, amikor ö, nagy hát uh, reklámmal különböző szervezetek hoztanak uh, enni a vagy esetleg csomagot a hajlétalanoknak, de hát az év az 365 napból áll, nem egyből vagy kettőből, én akkor mindig az a első gondolatom, uh, és hát ugye télt valóban a legveszélyesebben, hát az év az négy évszakból áll, mm. és mi van a egy ha egyébként? Hát a, a szervezetek, <coughs> bocsánat, egész évben dolgoznak. Ez, ez kétségtelen, és az is, hogy karácsony táján sokkal látványosabb, de ami, ami jobban látható ilyenkor azok a, a, a az egyéb adományosztó szervezetek inkább, akik ilyenkor így kivonulnak, meg így a előtérbe kerülnek. De a professzionális szervezetek, tehát akik, akik a, a hajléktalan ellátással, a szállókkal, az utcai gondozással foglalkoznak, Ők azért télen-nyáron. Amikor én utoljára itt voltam, az 2010 tele volt egészen pontosan. Nem decepere. is volt, hanem jó Így van, és mm -hmm. uh, akkor volt az, a, az Ominózus aluljáró program, tisztítsuk meg aluljáróinkat, <laughs> és uh, Hát akkor, a, ahol én dolgoztam azzal a szervezettel, gyakorlatilag az összes hajléktalant el tudtuk helyezni. Mm. Két hetet adott rá a főváros, hogy, hogy az aluljárókból mm. tüntessék el a hajléktalanokat. Ahhoz pénzt nem adtak. A, <coughs> ugye te így fogalmazol, hogy tüntessék el a, a hajléktalanokat, ez... Ez inkább a szituációnak a átalatok való megfogalmazása, vagy pedig egy ilyen, volt egy ilyen negatív hangnem is, vagy hangulat ezzel kapcsolatban. Tehát, tehát, tehát mondták-e ezt egy úgy, feltételezem hogy nem a főpolgármester az, aki így beszél, de mondták-e azt emberek, akik ezzel foglalkoznak, hogy na hát most már kotakarítsátok el őket. Most nagyon durván Hát a hangulat az mindig ilyen. Igen. Akkor, és uh, hát abban az időben még, még talán abban, mertek így fogalmazni, Igen. hogy nem tudom. Tehát, hogy azért akkor nem volt ennyire a közbeszéd homlokterében hajléktalanság ennyire. Tehát azóta ez a szegénység ellenes szociálpolitika nagyon felerősödött, és, és már a, a média is sokkal többet foglalkozik ezzel a problémával. A hajléktalanokhoz való hozzáállással próbálnak másképp fogalmazni, ugye volt több olyan esemény, 8. kerületi polgármester, tehát egyszerűen úgy gondolta, hogy kitakarítja a nyolcadik kerületet a hajléktalanok, a nyolcadik kerületből a hajléktalanokat. Ugye Zuglóban volt ez a bizonyos <coughs> bódé sorbontás, Ingen. és hát egyéb kerületekben is. Hol szakmai szervezetek segítségével, hol, hol egyszerűen az önkormányzat fogta és eldózerolta. Ö, az, az aluljáró program az úgy működött, hogy, hogy azért akkor még mondom, elég nyíltan így mondták, hogy persze nyilván nem, a, tehát a médiában ennyire explicit ez nem jelent meg, hogy már pedig el kell takarítani, de, de az alsóbb szinteken azért a főváros részéről is ez hallható volt. Egy csomó tapasztalatot szereztek a, a szervezetek is, azon a télen, egy elég hideg tél volt. A déli pályaudvaron is megnyitottak egy aluljárót, túlélőpont. Parosabb elzártak a aluljárót a számunkra. Így van, így van, egy aluljá, aluljáró részt, meg a nyugati pályaudvarnak az egyik termét éjszakára, hát ez nem volt túl sikeres szakmailag. Mert? Hiszem, hát semmit nem nyújtottak. Tehát egyrészt, ugye nyugatiban ott azért fűtés volt, tehát uh -huh. ez egy fűthető helyiség tehát volt. Tehát a egy... még oké okay volt. Az egy épületrész uh -huh. volt, az abszolút. Ott is borzalmas körülmények voltak hozzá együtt, tehát csak volt két biztonsági őr, és uh -huh. kész, oda, oda így becsődültek a hajléktalanok, uh -huh. és sem tisztálkodási lehetőség, uh -huh. ö, semmi, tehát bejöhet és csináljon, amit uh -huh. után. Az elején még talán vécé sem volt, uh -huh. nem tudom pontosan. A, a délibe volt, tehát ott az aluljáróban amúgy is van egy nyilvános WC, uh -huh. ezt tudták használni, de a nyugatiban ezt nem tudom pontosan. És a déli pályaudvaron ugye ott meg az volt, hogy a, az aluljáró részt lezárták, hát nem fallal, se nem gipszkartonnal, hanem egy, egy uh -huh. műanyag függöny lett lelógatva a, uh -huh. annak a kerengőnek a a bejárati részéhez, tehát pontosabban a kerengőből, hogy be lehet menni a az részbe. Tehát ott gyakorlatilag ugyanolyan hideg volt, majdnem, mint az utcán, csak nem fújt a szél. Mm -hmm. Néhány ilyen kis teljesítményű elektromos volt a belettéve. Ezt Biztosította a főváros. Mm -hmm. De hát mondjuk nem hát. mínusz 20, hanem mínusz 15 volt. Mondjuk ott egyébként is voltak, tehát azt a részt kerítették le nekik, ahol egyébként is tartózkodtak. Hát én tapasztaltam, a, volt ez a nem a nem é é hogy a hajítalanok hogy tudja, hol húzzák meg magukat, ahol meglögszek. Más, más, más dolog mondjuk <höhem> tényleg, száz embernek elhelyezkedni valahol, mint egyedül mondjuk bebújni egy nem tudom én, hova a kapuajba, vagy hova lehet ilyen karelbújnak? Hát több megoldás van. Van, aki, van, aki a belvárosban alszik ö, ilyen üzlethelységeknek a szellőző És mellett, ira, a... És onnan annyi meleg, hogy... Igen, vagy, vagy Hát a most már nem annyira, mert erre hmm. er is nagyon odafigyelnek, hogy a, hát, még, régen ugye volt jár. Áberman Zoltán, ugye? Igen vidékről följöttek Budapestre hajléktalanok, ugye 20 éve ezelőtt, 22 éve ezelőtt, ez volt a tendencia, most viszont van egy kicsit, egy visszafelé áramlás is, Nagy hogy éves. nagyon sok hajléktalan, itt ugye Budapest láttál majdnem Magyarország összes hajléktalanját, és a főpolgármesteri hivatal, és a hozzá, meg különböző intézmények, most meg nagyon sokan érdekes tendencia, hogy mennek le vidékre, ugye itt Budapesten, ahol hogy szorítják ki őket, egyre jobban a hajléktalanokat, meghúzzák magukat ítót, hogy a Gábor is mondta mindenféle helyeken, de ugye itt, itt, itt érződik, és szerintem ez a, a felmérésekből is látszik, hogy, hogy, hogy nem tudnak annyi sok hajléktalant számolni, mint ahogy... ahogy. És nagyon van egy ilyen vissza, és különben visszatérve az elejére, az, hogy most ilyen nagyon meleg van, amikor ilyen 30-35 fokok vannak, azt nem tudják sokan, de ez, ez, ez nagyon rossz az utcán élő embereknek. Tehát nem csak a fagy, az persze természetesen, de arra mondjuk tudunk, de amikor ugye nagyon kiszáradhat valaki, ez is ugyan, majdnem olyan veszélyes, mint a megfagyás, hogy ilyen fagyási sérülés. Tehát és ugye nem tudnak rendesen vízhez jutni sok helyen, akik ilyen városban húzza meg magát, Hát valaki, nincsenek úgy csapók, tehát mm -hmm. ők ebben nem gondolnak no, az gondolnak emberek. Hát ebben nem fog a Ugyan. Igen, az azt hiszik, ugyan, mert ez én is egyetlen végre nyár van, és most is lehet beszélni a hajléktanak, nem csak karácsony táján, ez, ez egy nagyon jó lehetőség, amit igen, ami mondtatok, de hát ez, ez, ez szörnyű, amikor harminc és nem alig tudnak árnyékba húzódni, mm -hmm. sokszor, hogy behúzódnak árnyékba, de nem hát tudnak a meg Ez, Na meg elzavarják őket. Tehát Akkor azért van, az hogy bemennek az erdőbe, a... nem? Hát De most -e. már oda nagyon tudnak, tehát hát, uh, pont tegnap olvastam, hogy volt területemről is uh, most ott is megkezdődnek a budai oldalon ezek szerint a Bódé-bontások, bár még nem teljesen hát tisztázott, hogy most ezt kirendelt. erdős részekre és a hát, Amúgy és is rengetegen vannak, akik ők élik az életüket. Tehát mm -hmm. rend, tényleg uh, egyszerűen nincs hol laknia, vagy nem volt hol laknia, mm -hmm. valami miatt hajléktalannál vált. kivent egy erdős területre, Budán vagy Pesten, teljesen mindegy, Pesten is dolgoztam ott is. Uh, Délpesti részeken, uh -huh. vagy, vagy Kelet-Pesten, azért elég sok erdő van, és e, volt erre program is, tavaly is. Ez az egy elég viszonylag jó Milyen szakmai. program volt ez? Hát a 15. Ha? kerületi újpalottai kiserdő rehabilitációs programjának. Uh -huh. esetre itt az önkormányzat felkért egy szervezetet, hogy szakmailag segítse, a, a, a, az önkormányzatot, ez a Pirisi Parkerdő gondozásában az Újpalottai Kiserdő. Most e, nagyon sokan szítták ezt a programot. Én szerintem azért annyira nem volt probléma, vagy először is nem a, a, a, az önkormányzat önkormányzatterületünk volt. ennek a lényegenek a programnak? Ja, e, rengeteg hajléktalan lakott ott is, pontosan 57, ha jól emlékszem, vagy uh -huh. 58 személy lakott az erdőnek azon a részén. Uh -huh. És hát el kellett őket költöztetni onnan, tehát hogy valahogy megpróbálni egy integráció útjára téríteni, vagy elindítani az integráció után. Viszont egyrészt ez nem két hét volt rá, hanem hát majdnem fél év volt a kezdésre is, és hát ez még mindig tart a program valamennyire őszintén szólva pedig persze ez is így nagyjából kudarcba fullad, de azért azért még mindig van utógondozás, akinél van lehetőség. Uh -huh. Tehát ebből is látszik, hogy azért ez nem lehet, tehát fél év alatt sem, meg, meg egy év alatt sem megoldott, tehát ez komoly hosszú távú kidolgozott program kell ehhez is, tehát aki 15 éve utcánél uh -huh. nem lehet. Ez egy nagyon jó program volt olyan szempontból, hogy, hogy rengeteg tapasztalatot lehetett gyűjteni, pénzt adott az önkormányzat rá, miközben ö, nem az önkormányzat tulajdonában volt a terület, és, ö, és hát volt, tehát időt, időt is adtak. Tehát ez a, valamennyire ma a fegyver. Így, így megvolt, és mondom, tart továbbra is az utógondozás tudomásom. Szóval. Előbb behangzott, hogy végül is tényleg minden hajét talán tudatok helyezni. Akkor elég szerint mondhatjuk, hogy... Minden hajléktalant, hajléktalant ok tehát nem minden utcán élő hajléktalant tudtunk elhelyezni, mármint, hogy ez így nem... Mert elején már akkor hogy értettem, de... 2010-es programban az aluljáróban élő... Az Az de másik... Teljesen más, hát 120 abban az aluljáros programban, 100 20 körüli embert számoltak össze. Hát olyan százas nagyságrend. Az a lényeg 80%-át tudták a szervezetek elhelyezni, mm -hmm. úgy, hogy a maradék 20%-eltűnt. A maradék 20%- nem azért nem lett elhelyezve, ha nem, hanem, hanem ők közben elhelyezték saját magukat mm -hmm. vagy valahogy. Tehát mm -hmm. ott az ott a cél. Ez kimondottan, ki, ki, ki volt mondva, hogy az járokból menjenek el a hajléktalanok, és hát lehetőleg persze valahova legyenek elhelyezve, de az aluljárókban ne legyenek, ugye itt a nyugati aluljáró, a Blaha mm. üzatéri, ami, ami fő. Igen. Hát meg a, meg a maga... terén ott a, Igen, nálad, Igen, a Hát persze visszaszívároktak, tehát azért eltelt ez, el, ez a 120, ez nem egy aluljáróban volt. Nem, az... nem, ez az egész Busz, budapesti frekventált, hogy... nem az összes budapesti aluljáró, ezt sem mondták, Nagy. tehát hogy a, a frekventált aluljárók, tehát Igen. Budán körülbelül három vagy négy aluljáróról volt szó, és hát ugye a Pesti, Blaha a úgy van, így van, uh -huh. ami így nagyon hogy, szem előtt van. Igen. Most azért tulajdonképpen, ugye az ember azt hinné, hogy hú, mindenütt ott vannak a, a hajléktalanok. Tehát ezt lehetne folytatni még a koldusokkal, meg lehetne folytatni még jó pár emberrel, aki azért úgy ő, elég látványosan ott van az utcán kényszeredetten. De mekkora az aránya a népességhez viszonyítva? Mikor azt mondod, hogy 120, azt mondja, hogy tehát, tehát 120 ember, 2 milliós városnak 120 nem. emberről van szó. 120 gondosul, ember csak hát, a frekventálta, ugye? Értem. De akkor mennyi lehet, emberről? Ez, kell ez, beszélni. ez egy nagyon nagy vita. Nem és ez, hogy. hogy az egészség, hogy, csak, hogy ez, ez itt becsült adatokról van szó, szóval mm -hmm. senki nem tudja, ez nem lehet, mert állandóan változik a számuk. És a nagy mekkora hát mégis? Itt az a kérdés, hogy kit nevezünk hajléktalannak. Ugye, mondjuk, nem akarok túl messziről indítani, de mert mondjuk az is hajléktalannak számít, vagy nagyon nagy probléma, mondjuk egy kidőlt, bedőlt házban él egy család, ti, tizen, egy, ahol nem tudnak betenni egy íróasztalt a gyereknek, mm. hogy tanuljon, ahol ugye ezek otthontalanok, akik, mm -hmm. akik igazából. Tehát ez már mély hát Igen, igen. Tehát, igen. hogyha, hogyha szóval az. Azért... mégiscsak a hajléktalanság definíciójába tartozik. Igen. Hát e, tulajdonképpen mi, mi meg kéne határozni, egy kik, tehát nagyon, hogyha ha ezt tágan értelmezzük, akkor lehet, hogy egy millió emberről beszélünk, akik, akik olyan mély szegénységben élnek, mondjuk a lakhatásuk az nincs rendesen megoldva, és lehet, hogy valahol meg. De nem lehet valahol egy-egy a... olyan világosabb vonalat húzni, ami, ami annak is, aki benne él egy határvonalat jelent. Tehát azért, ha valakinek van egy ö, kidőlt, bedült falu ö, házacskája, az egy fokkal jobb, mint kint lenni az utcán, és ott, ha van egy kis kájhája, vagy valami, az azzal már mégis jobban tud kezdeni valamit. Hát mint hogy az is valami, ha valakinek van egy, ö, egy kaibája az erdőben. tehát, hogy hát, hagyják, hogy ott igen, legyen a kaibája, Csak igen, mondjuk igen, ez, ez a dolog már átlépi a a, azt a határt ugye, hogy mit tudom én, egy kiránduló út mentén, ha ott élnek, akkor látom, ez, ez időben feszültséget fog kell tenni. Tehát egy, egy össz, majdnem összedőlt vályokházban lakik valaki, és én ezt az utcán látom, akkor, tehát akkor az már nem számít, mert hogy nem közterületen van, vagy... Nem tett, tudom hogy, eldönteni, én persze, csak, igen. Értem. Meg, meg mondjuk az, aki egy szívességből meghúzza magát ideig, mm. óráig egyik barátnál utána megy a másik valakihez lassan minden, mondjuk mm. lassan mindenhol nem kívánatos lesz, mert lecsúszott, és nem tudja megoldani, mert most egyenlőre még tehát tulajdonképpen ezeket is nevezhetjük a hajléktanak, mert még most egyenlőre ott billeg valahol, vagy iszonyú nagy adóssága van, kilakoltatások, szélén van. Hát ez egy, nyilván itt a számulásban, hogy itt Érdekek is vannak, ezt is van, megemlíteni, mert mondjuk az intézményrendszer, az ellátórendszer az azt próbálja mondani, hogy minél több van, aki finanszírozza, meg azt próbálja mondani, hogy kevesebb legyen. De mondjuk általában igen, ezt a becsült számot szokták ilyen mondani, hogy ilyen 30 ezer, plusz, az aki tényleg. De ezek teljesen pontatlan számok, és ugye ez állandóan változik, valaki valami talál valami megoldást mégis. Tehát, hogy lemegy vidékre, valami Egyen. átmenti szállást talál, visszakerül az utcára, tehát És akik ilyen helyzetben, azok mindig énylik a segítséget? Nem. Most nem úgy értem, hogy maguktól igénylik-e, hanem te, mint segítő, látod-e úgy, hogy... Hogy, hát, így, hogy, rá, hogy mondjam, jót tenne neki a, a, az, hogyha valaki hát, mondjuk mentalálná, vagy ahol alá tudna nyúlni. Csak... Mm -hmm. de, de, de ez... Azt gondolom, hogy a szociális munkáson is múlik, hogy, hogy hogyan tudja elérni azt, hogy elfogadja a segítséget. Na, és ezek már persze szakmai kérdések, hogy hogy állunk az ügyfélhez hozzá, hogy... hogy Ilyen paternalista stílusban, hogy megmondom, nem tudom, hogy egy, egy 20-30 éves szociális munkásnak miért lenne elkölcsileg joga egy, egy 60 éves, teszem az, 60 éves családanyán, vagy, vagy, vagy embernek, aki felnevelt nem tudom, hogy hány gyereket, hogy hogyan éljen az életét. Persze vannak szakmai kompetenciák, hogy tudja az ember, hogy ilyen és ilyen folyamatok így működnek, és akkor ebben én, én ezt jobban tudom, mint te, aki hajlítalan vagy, de tehát igen, tehát nem mindegy, hogy hogy, hogy áll a, a, az ember az ügyfélhez, hát nagyon sokan, so, ez, ez probléma, hogy nem fogadják el, vannak emberek, akik nem fogadják el, vagy sokan nem fogadják el a segítséget, de mégiscsak azért ez a szociális munkáson is. És persze nagyon nehéz. Tehát, hogy ugye főleg a, a, az effektív utcán élők kell tényleg nem könnyű dolgozni mentális állapotuk miatt többnyire, tehát a, a, a, akik az utcán élnek, Azoknak a többsége tényleg mentálisan már olyan állapotban van, hogy hát egyrészt ugye egy jó adag dac, meg meg, Szóval van egy sértődöttség azt gondolom, hogy mindannyian ilyenek vagyunk, tehát mm -hmm. mikor probléma van, akkor mindig, tehát az ember ugye az elme nem, nem tudja elfogadni, a, vagy valahogy mindig próbálja először megoldani problémát, hogy Én valakire... Teljesen el... igazalag, Gábornak ez egy óriási kérdés, és, és csak visszatér az erre, ez egy, egy nagyon érdekes kérdésre tapint van, ugye, tapintott, tapintottatok rá, mert a, a hajléktalanoknak egy nagyon nagy része tulajdonképpen, hogyha lenne az, a lakása meg lenne oldva valahogy, egy kis félkomfortos valami kis hely, ami mégiscsak normális, és mert, mert ez is nagyon érdekes, hogy a legtöbben dolgoznak. Ezt, ezt is nagyon sok ember nem tudja, hogy a le, hajléktanak nagyon nagy része dolgozik. Talán a, a több mint 50 százaléka. És tehát ez, egy, ez az egész kérdés, ez egy lakáspolitikai kérdés szerintem, amit most már ez, ez, nem volt nagyon divatos ezt mondani, de most, hogy egyre több szervezet is van, aki ezt hogy Magyarországon van egy viszonyú nagy Ö, lakás ö, ínség tulajdonképpen szociális bérlakásokra. Nem, bér, nem piaci alapú bérlakások, hanem olyan, ami hogy azért a világ. Kisbérű, kis egyszerű lakásokra. Igen. Igen, Igen, ezt ugye, ö, hogyha elmegyünk csak Bécsbe, és megnézzük, hogy ha valaki volt Bécsben, látja, hogy alig vannak, ha szinte azt lett hogy majdnem nincsenek így az utcán ilyen tömegekben mert ez nagyon egyszerű, meg más nagyvárosokban is azért, hogy van egy bérlakásrends, egy olcsó, mondjuk, hogyha Magyarországon mondjuk, hogy mondjuk egy tízezer forintért havonta lehetne az önkormányzattól bérelni egy lakást, akkor dolgoznak. Ha valami nyugdíjuk van, valami kis uh, um, hiába most föliz, fölvizsgálták a rokkal nyugdíjasokat, de azért talán párra még azért bennmaradtak, dolgoznak is, akár feketé, vagy nem, ki tudnák fizetni mondjuk ezt a tízezer forintot. És akkor nem ké... tehát hogy akkor nem lenne szükségük szociális munkás, Sokra nem lenne, vagy valaki, aki mondjuk oda néz egy, egyszer egy hónapban, mert most ezek az emberek, akiknek tulajdonképpen egy ilyen lakás problémájuk van, ők töltik fel a hajléktalan ellátó intézményeket, az átmeneti szállókat, meg, a, meg ugye az úgynevezett fapadokat, az éjjelmenedékhelyeket, ott vannak olyan emberek, akiknek igazából egy olcsó bérlakás kéne. És ez a szociális munkásoknak is egy dilemma, meg egy probléma, hogy van egy rengeteg olyan ember, aki igazából nem tudja megadni a szociális munkás, mert egy olcsó bérlakás kéne adni, és ezzel megoldódna ennek az embernek az élete. Mm. És ugye a... E, ezt ezt már lesz, ha már anyagjákra <gül> fordítjuk, akkor, akkor szinte lehet azt mondani, hogy olcsóbb lenne a az államnak egy egy ilyen olcsó béllakás, egy nagyon egyszerű béllakásnak a létesítése, mint mondjuk évekig fizetni azt az ellátórendszert, amit emiatt. Az az, az, az az nem, az ellátor, az egész Az ellátó, igen. De az nem mindenki, rendszer, de mondjuk, a, a, a, a, a, mondjuk mondjuk elfelezni ezeknek igen. az embereknek a számát, ma az is óriási dolog lenne. Igen, mert nem. most, aki még bocsánat csak azt most hogyha a, még aki, a, mert nagyon sok pszichiátriai beteg volna, a Gábor is beszélt, és olyan ember, aki alkoholproblémája, Problémáik vannak, tehát vannak azért fogyatékosok, különböző egészségügyi problémák, nem akarom folytatni, de ez, ezeknek az embereknek lenne szükségük egy hajléktalan ellátórendszerre, ahol szociális munkások foglalkoznának velük, és megpróbálnák ezekre a komoly problémákra valami megoldásokat találni, e, és akkor felszabadulna ez a rendszer arra, hogy nem a Ezekben az intézményekben nem a ilyen bérlakás problémával, vagy lakhatási problémával küzdő emberek lennének, hanem valódi, ami a szociális munkások. És akkor ott esetleg tudnának hosszú távon is lenni olyan alkoholisták, fogyatékos különböző emberek, akik pszichiátriai betegek, akik szociális munkások segítsége, mégis egy normális, nem kéne az utcán lenniük. Csak most ugye ezek az emberek szorulnak ki az utcára, mert az a ellátórendszer, hajléktalan szállók tele vannak a bérlakás problémával büszködő emberekkel, és pont a pszichiátriai betegek, az a, azok a egyéb alkoholisták vannak az utcán, akik viszont sok szociális munkások kéne, hogy segítsenek nekik. Tehát itt van egy nagy probléma. Örülök, hogy ez a témai fölmerült, mert én, aki ugye nem ebben ö, élek, már, hogy a, nem ez a szakmám, de felmerül bennem is ez a gondolat, hogy ez egy ilyen rétegzett ö, hát, ö, társadalom, hogy így folyezzem ki magam, és a problémák is különböző. Kinek mi? Tehát ahogy ilyen is hangzott, hogy van akinek nincs hol lakni, ez a problémája. Van akinek nincs munkája, az a problémája. Van aki, ugye sokszor emlegetitek, hogy itt a vállások miatt lesznek sokszor elég és hogy család gondozásra szorulna, ismét mások egészségügyi problémákkal küzdködnek, meg alkoholizálnak, ismét mások pszichiáciai betegek, magyarok futóbolondok, hát mondjuk ki magyarul, akik erősen megterhelőek szerintem a, a, a, a rendszeretekre nézem, meg nekünk, a város lakóira nézve is. Tehát régebben az ilyeneknek e meg volt a helyük, hogy hol voltak. Ugye úgy hívták akkor, amikor a Vörös Hadsereg útja, most már hideg úti út a neve. E tehát e E, valamilyen szinten ezek, ezek működtek, és szerintem most is ugyanúgy működhetnének, hogy kinek mire van szüksége, és nem egy ilyen hogy most aha, elég talán, mint olyan, és akkor most tessék vele valamit csinálni. Tehát valóban ezek az ellátó rendszerek, kezdve az egészségügyel, nincsenek gyakorlatilag Tehát Ez gyakorlatilag megszűnt. Erről van szó. Ez a, a pszichiátjártás, értem, és megszűnt, ugye mondjuk egy dolog, hogy megszűnt a, a, az opni, ugye ez a, a sárga ház, a, a Lipót mező, de ö, nyilván nem csak olyan pszichiátjébetek vannak, akiket ö, intézetben kell elhelyezni, hanem olyanok is vannak, akik mondjuk folyamatos gyógyszerezéssel ö, mondjuk ö, megtarthatók egy bizonyos idő. Ez is kiesett, ez is meromlott hát, ja, tehát ezek az, az, az, az emberek különben az, az érdekes dolog, hogy, hogy volt ilyen felmérés is, hogy hogy a ami az opni bezárása után majd megfeldúzzat volna a hajléktalan ellátó intézmények pszichiátriai betegekkel de ezt nem tapasztalták a hát az e, utcán, ilyen tömeges át, igen, tehát van szó Te mert hát akik, hát, akik onnan elkerültek, azok mivel, hogy ők betegek, ők maguktól nem mennek olyan nagyon a saját dolgok után, mert nem is érzik ezt talán olyan mértékben. Hát mondtanak az én hmm. a betegségnek, hát nem, nem mindig érzi, hogy a beteg. Az intézményben, tehát az intézménytelenítésnek a... Tehát nem feltétlenül az a legjobb, hogy teljesen megszüntettem az intézményt. Tehát ezek az emberek ugye, tehát ahogy mondod, nem, nem hajléktalanok, vagy nem évek óta... A hajléktalanok, amúgy vagy tehát a legtöbbnek ugye már a családja, meg tehát évek óta ott éltek a, az intézetben, és gondolom, hogy a családi kötelékek, és nem gondolom, tehát akikkel én találkoztam, azoknak a nagy részének megszakadtak a család, vagy, vagy eleve olyan, olyan állapotban voltak, hogy tényleg nagyon komoly pszichiátriai betegek, és, és hát egyáltalán a, a, a, hogy mondják, ezt a betegség tudat, meg az önazonosság tudata is, így, az hiányzik. és tényleg tehát komoly gyógyszerekre lenne szüksége, de mivel nincsen, aki foglalkozik vele, tehát az egy dolog, hogy van az utcai szociális munkás, aki, ha megtalálja, akkor, akkor próbálja segíteni, de hogy, hogy nagyon komoly, több betegségben szerintem emberek, akiknek kirendergyám, és valóban szüksége lenne, de a kirendergyám meg nem törődik vele, tehát, hogy, hogy több olyan ügyfelünk volt, vagy eset van, akik uh, egyszerűen, tehát teljesen véletlen, ugye, tehát amivel kezdtem, hogy nem mennek be, tehát nem tudják, hogy tehát nem az van, hogy én most vagyok, ismerem a hajléktalan rendszert, és bemegyek a, a segítséget kérni, vagy bármi, hanem ugye hát ez egy súlyos trauma volt nekik gondolom, hogy kikerültek abból a megszokott közegből, amiben már 10-20 akár hány éve éltek, akár gyerekkoruk óta, és e, tényleg nagyon sok olyan találkoztunk, akik teljesen tehetetlenül azóta vergődnek az utcán tulajdonképpen, és hogy, hogy utók kiderült, hogy tényleg komoly gyógyszere lenne szüksége. Volt egy, egy idős ember, akit a van leszettünk össze. Egy év után, vagy másfél év után tudtunk nagy nehezen egy-két dolgot kideríteni róla, tehát még a nevét se tudta aztán nagy nehezen, így a szülőváros megtaláltuk, meg ilyesmint, de hogy, hogy és akkor bekerült végig is pszichiátriára egy-két kórházban még működik, aztán kiderült, hogy tehát komoly erős gyógyszereket kellett volna szednie, meg tehát szed, szed, szed, szedte is, tehát hogy a csak a, még annyit szedném, tehát hogy a, ugye a kirendelt gyámok sem foglalkoznak a, a ügyfeleikkel, és igen, tehát hogy ott vannak az utcán, és nem tudják, hogy mi van. This dead that, that unclean bed It's not időlemákat hallják Gábor. Bányai Géza és uh, Nagy Gábor és Háberman Zoltán a vendégünk szociális munkások vagytok ugye mi lehet hogy mi a helyes titulosotok Jó, szóval ezt <laughs> Igen. ti mi vagytok a munkások <laughs> munkásosztály <a> <laughs> és uh, hát uh, a hajléktalanság kérdéséről beszélünk, és eljutottunk egy, egy, egy olyan pontra, amiről mi sose hallottunk tulajdonképpen, azt is lehet mondani. Hát a gyámságról mondjuk tudunk valamit, hisz az embernek, ö, aki nem tud magáról gondoskodni, annak lehet gyámja, mint hogy a szülő gondöselő, elő oda van írva mindig az ellenőrző könyvébe valakinek. Hát, ö, ö, de mi a helyzet valóban a, ezekkel a, az esetekkel, akik ö, akik maguk nem tudják menedzselni felnőttként az életüket, és, és, és, és hát, ahogy említettétek, jó párnak van gondok, ahogy mondják ez. Hát igen, ezt ez a, a, a törvény szabályozza ezt azt a gondnokság alávételt, hogy ezt a, a pszichiáter szakvéleményére lehet, a bíróság dönti el, hogy e, törvények, hogy valakit gondnokság, ala, gondnokság alá helyeznek, vannak teljes kizáró vagy részleges gondnokság. Ez, ezt, ez mindenképpen kell egy pszichiátrai szakvélemény, és azt a bíróság általában el szokta fogadni, és Magyarországon Körülbelül ilyen 66 ezer, vagy közel 70 ezer gondnokság alatt lévő ember van, tehát ő bármit aláír, az, az azt jelenti, vagy ez ugye régem nem én, hogy egy gyámság alatt van, tehát ő akármilyen egy szerződést bármit aláír, az érvénytelen a bíróság előtt, tehát csak a, az ő hivatásos gondnok, akit az önkormányzat jelö ki, a, vagy, vagy lehet ez családtag. Ez nagyon gyakran a család, egy családtag vállalja el, hogy... Ezek, ezek legtöbbnyire a, idős ember? Vagy? Ezek lehetnek idős emberek, pszichiátriai betegek, ezek főleg pszichiátriai vagy betegek, fogyatékosok, fogyatékosok, fogyatékosok történet, értelmi fogyatékosok. És, e, és ugye ez, ez a 66, köze 70 ezer ember, ez, ez egy nagyon túl nagy szám, ez az Európai Unió is e, már erről beszéltek, hogy hogy ez, ez azért minden Európai az ez az, az, az, az arányaiban a lakossághoz, ez túl nagy az ez, hát ez, ez egy nagy városnak a létszám. És, a, a, a progresszív, a külföldön amit e helyet csinálnak egy ilyen döntés e, támogató szakember van, tehát nem egy gond van valakinek egy gyámja, hanem egy olyan szociális szakem, egy szociális munkás, aki segíti az embert a döntéseiben. Tehát ez nem egy ilyen korlátozó, egy nagyon kizáró dolog, hanem valóban itt ar arra van szüksége, hogy segítse ezeket az embereket, akik főleg értelmi, fogyatékos, a pszichiátriai betegek, akik nem tud tényleg nem tudnak dönteni a kérdéseben. Ez, ez, ez Ezt meg kéne módosítani a a törvénykönyveket, hogy ez, ez... Mert van ilyen lobby, aki, aki ezt szeretné, hogy a szociális szakmából, hogy legyen egy módosítás, egy ilyen, egy ilyen támogató. Szóval, nagyon sok visszaélés van ebből, és persze tisztelt a kivételnek, akik, akik, olyan, főleg a családtagok, akik normálisan csinálják valóban az érdekeit szolgálva az embernek, és, de hát sajnos, ugye itt vannak olyan esetek is, mondjuk talán remél, ez, ez azért e, kisebbségben e, vannak ezek, de hogy a, például mondok egy példát, amit itt a Gábor is kezdett mondani, hogy egy e, van egy idős e, e, ember, vagy egy pszichiátriai beteg, vagy mind a kettő, és akkor a család kiszemeli a házát a, annak a nagymamának, és azt mondja, hogy hát betesszük a nagymamát a pszichiátriáját, a pszichiáter kap valami kis juttatást, és sajnos vannak ilyen esetek, és akkor ő ad egy szakvéleményt, és akkor beteszik -e egy szociális otthonba, vagy valamilyen pszichiátriai otthonba, és, és akkor a, már a gondnoka, aki a családban van, akkor ő ezt eladja, ezt a lakást, hogy ő költözik be, vagy, tehát ugye vannak visszaélések, és ez, ezért is egy ilyen döntéstámogatási gondnokról kéne, hogy essen egy szociális szakemberről, aki ezt és e, e, sajnos vannak ilyen esetek. Ezek a gondnokok nyilván a családban hát egyedül működik, mert hát azt mondjuk, hogy ott van a család, de ha valaki ezt függetlenül csinálja, az teljesen egyedül döntet egy másik ember ö, kérdéseiben, vagy pedig neki azért van kontrollja? Hát... Ö, a gónok tulajdonképpen tehát mint, a pénzét, el kell számolni például, azzal, azzal hát hogy mire igen? költi a pénzt, de ezt komolyan elvileg, Hát, hogyha mint önkormányzat van egy hivatásos gónok, és van 50 uh, gónokótja, akkor, és akkor azt. Mind, hát elvileg, persze, elvileg ezt uh, sokan jól csinálják, és sokan lelkismeretesek természetesen. Tehát uh -huh. nem arról van hogy itt mindenki, de vannak visszaélések is, és uh, elvileg persze természetesen el kell számolni, hogy kezelik a nyugdíj ezeknek az embereknek. Uh -huh. Ez a hajléktalanoknál, ez egy, ez egy nagyon, ez régenben volt, amikor volt a lakásmaffia kérdése, most ez egy kicsit visszaszorult, akkor nagyon sok, akkor a szociális munkások nagyon sokszor alá helyeztek hajléktalanokat, mert, mert így megvédték a hajléktalanokat attól, hogy ha ő eladja a lakását és aláírja, eladt mert egy alkoholista, vagy pszichiátriai beteg, ugye így kiforgatták a uh -huh. lakásába, vagy, hanem rengeteg ilyen ember volt, aki egy fröccsér, oda tettek neki egy papírt, és bármit aláírt, és e, így kiforgattak egy csomó met, de ezért a szociális munkások így védelemből gondok, hát ennek van egy pozitív hozadék, vagy pszichiátriai betegek valóban, ha van valami kis vagyon, vagy lakás, akkor ez, ez egy racionális dolog, hogy hogy ezt ne, ez a bíróság erről meg lehet támadni, hogyha ő aláírt egy ilyet. Ez nagyon fontos, de ezt is lehet jól és rosszul csinálni. Uh -huh. Szóval azért ti bütköztetek szomorú esetekre is ezek szerint? Hát az élők között igen, tehát akikkel mi találkoztunk, azok Hát nem nagyon talált, tehát aki gondokság alatt uh -huh. volt, nem nagyon találtuk a gondokot, vagy... vagy nyilván ezért hegyen. is lehetett inkább az utcán? Így van, Igen. így van. Tehát uh -huh. mondom, volt a bácsi, aki tehát semmit nem lehetett tudni a múltjáról, és senki nem kereste. Egy, volt egy fiatal lány, aki utóbb kiderült, 27 éves, 28 éves volt. Szintén gondnokság alatt volt, és ö, tényleg így olyan állapotban, hogy képtelen az életét irányítani, azgatni utcán érted. Rengeteg munkával sikerült elhelyezni egy olyan otthonban, ahol ami a hajléktalanoknak, nőknek, és többnyire azért pszichiátriai betegeknek. Tehát egy pont egy olyan egy neki való otthon, hogy nagyon jó helyre. De hogy. Ö, Hát ugye általában ilyenkor az van, hogy ő azért próbálnak önnálon élni, meg hogy ő nem akar menni volt, Tehát gondolom, rengeteg rossz tapasztalat. De ez nektek általában dupla probléma, nem hisz, hisz ez speciális kezelést igényel, Hát Tehát nem, igen. nem vagytok pszichiátereknek kiképzve. Hát nem, hát egy kicsit ezt is, egy kicsit azt mm. is tanulunk meg. És ezeknek a haddétalanoknak általában van gond kirendert gondokuk? A hajléktalannak nincsen, tehát hogy, tehát egy hajléktalannak nincsen, a, hanem... A cégetre betegnek van. Hát nem is mindegyik pszichiátriai beteg. Értem is, hogy a betegek. Uh -huh. Ezek lehet átfedés, hogy valaki. Igen. igen. Ha nem minden hajléktalan pszichiátriai beteg vagy folyam, hogy... Te ez egy, ré, ez egy, egy csoport a hajléktalanságon belüli. Vannak néhány. Ez, ez, ez nagyon fontos. Általában az ember azt gondolják, hogy hajléktalan az egy homogén csoport. Igen, ez, ez azért is beszélünk róla, hogy kicsit emberiben meg lehessen érteni. Amikor kicsit mondaná, hogy hogyan definiáljuk a hajléktalan, egy kicsit. It, itt, itt is e, sokkal jobban tudnánk kezelni a problémát, hogyha a miért látnánk, hogy ez a csoport miből, ez nem egy homogén csoport, vannak gyerekek, családok, vannak idősek, nők, férfiak, mind, tehát, hogy ez egy nagyon heterogén csoport, mm. tehát mindenféle van, és ezért nagyon nehéz is a kezelése ennek hát a problémának. azért szerettem volna, ugye a Vecsai Miklós veti ezt most már egy jó ideje fel arra, amit te kérdeztél, hogy, ugye, meg, hogy nem homogén és mindenféle emberek vannak ezt a, a, a, a diagnóz, diagnózis alapú szociális munkát, tehát hogy a teljesen egyéni eset, a, főleg a hajléktalan ellátásban, mm -hmm. tehát, ugye a hajléktalan ellátásra foglalkozom, hogy, hogy tehát ez a teljes egyéni esetkezelés, és hogy... hogy Tényleg, hogy az el, először találkozunk az ügyfél, akkor egy, egy diagnózist felállítani, ez nekem ez nagyon szimpatikus, egyébként és hogy, hogy utána úgy úgy felállítani a munka folyamatot, hogy. hogy tehát pontosan, mint minden ember más ettől a, mindenkinek más a problémája a ugyanúgy minden mindegyik annak más a problémája lehet, hogy egy kaibában él egyébként, tehát az elején az erdőben élőkről beszéltünk, az erdőben élőknek a nagy része dolgozik tehát nem feltétlenül bejelentett munkahely, de hogy, hogy rendszeres jövedelmük van tulajdonképpen, ami persze nem, nem bizonyítható a rendszeres jövedelem, mert nem tud egy, egy, egy jövedelemigazolást kérni, ami ugye sokszor probléma volt, és például ezért. Azt mondjuk éppen, hogy az erdőben élet, tulajdonképpen egy egyfajta egzisztenciát ott megteremt, egy, egy meg nagyon. Teremteni. Egy ez, van. ez általában olyan értelemben, hogy egy jó jel akkor. Hát tehát, mert ez azt jelenti, hogy van benne, hogy? Hát azért, van hogy benne fogy... annyi erő és tartás, hogy, hát. hogy, hogy a, a felszínen próbál maradni. Mondod hát, hogy el, hogy, hogy talán a norma fánál a, uh -huh. az erdő mélyére oda csak azokat az építőanyagokat behurcolni. tehát nagy Farost lemezeket, mm. vagy nem tehát, tehát amiből egy kunyó volt. Tehát van, hogy, hogy a szoba, a konyha, meg még egy mosó. ki is ezeken a helyeken, kiszorítottak meg Megem? Hogy az Új kis kiserdőben rengeteg mm. ilyen gyakorlatilag háznak nevezhető kunyók voltak. Tényleg. Tehát fűthető volt, meg meg. Tehát rendesen, de be voltak rendezkedve, és, és a legtöbb tényleg dolgozni járt. Mm -hmm. Másképp nem is tudja fenntartani hát, Tehát ez, ezeknek a nagy része, ezeknek az embereknek a nagy része a, a rendszer számára teljesen látható. Kirándulók, meg nekem az a gyanúm, sokszor azt gondolják, hogy hát co félnek, mert azt hiszik, hogy valami. Nem bele a kirándulók. Ha, ha, Aromják vannak az erdőben. Nem nem, nem, nem gondoljátok. Tehát ez, ez is csak egy. egy hát e, nyilván ilyen, nem ismerik a hátterét. De nem, nem. hát... Tehát ezt is most így a, a főváros próbálja ezt, ezt kommunikálni, hogy a kirándulóknak meg, meg belebotlunk, és ez a kirándulóknak nem jó. De hát az tehát nyilvánvalóan a talán nem azért ment az erdőbe. Tehát nem csak azért, hogy most, uh, nem tudom, őt madárcsicsergésre ébredjen, hanem próbált elbújni, vagy tehát, uh, ő próbált a elbújni, társadalom, uh -huh. akkor, akkor uh -huh. valahogy próbálok így valahogy meghúzni magam, uh -huh. és hát a turista útoktól meglehetősen elkerülik. Tehát, hogy azért uh -huh. általában ezeknek a kunyoknak környékén nem nagyon van. Egyel találkoztunk, amilyen hát ilyen nagyon keskeny turista ösvény mentén volt, de hát ott meg, tehát én rá is kérdeztem erre, rákérdeztünk erre, hogy, hogy mi ér, mi ér, mit szólnak. szólnak. Nem, ja. hát hogy mit szólnak a turisták is, hogy hát nagyon segítőkészek, Igen. meg vannak, akik visszajárnak hozzájuk, hogy ott konkrétan 5-6 <gül> ember lakott abban a uh -huh. kis pici kolonai kolóniaszerűségen is. De többnyire azért a turista utaktól és mindenféle útvonaltól távol vannak ezek a kaibák. Persze, ha már így veszünk a Nekik is nagyon sok félni valójuk van, hisz ők mondjuk védtelenek. Hát Pontosan azért. A, mert a mert rossz akaratú emberekkel szemben is. A ház az a kunyó sem véd meg semmitől. Sem tehát egyrészt, hogy ne rabolják ki, tehát amikor nincs otthon, ugye a, hát egy csomó holmit összegyűjtenek, ugyanaz az évek, csak ruha. Mennyire gyakori ez a támadás egyébként a hajléktalanokkal szemben? Mert hírekben időről időre most volt, hogy valaki Szegeden összekasszaboltak egy bozót késsel, egy, egy, egy hajléktalan idős embert, aki az erdőben élt, és a fiúk visszamentek és összekasszaboltak, aztán másnap találták meg Hát például ez, meg ez tartozik az is, hogy például vidékre elvisznek ilyen embereket, mondjuk akik bezárják Csicskásnak. őket. Csicskásnak. Mm -hmm. Tehát ez is, tehát az, az, az a fontos, hogy ezek az emberek iszonyú kiszolgáltatott vagy ahogy mondtad, mm. a védtelen emberek. Tehát az, hogy félnek az emberektől, ez nyilván nem kéne félnök. Ők iszonyú uh, rossz uh, mentális állapotban évek kiszolgáltatott mm. emberek, akik jó, persze lehet, hogy valaki valami... Uh, agresszíva, ami verbálisan megszólal, de de ezeket inkább megalázzák, ezeket az embereket hogy hogy elmegy munka mondjuk dolgozni, feketén és sokszor nem fizetik ki őket, uh -huh. tehát ők általában áldozatai a, a, a mind az egész életükben ő, ők egy ilyen kivetett, mondjuk ez lehet egy ilyen, a legtöbben azért olyan stratégiákat működtek az életükben, hogy ők ilyen lecsúsztak, és, és és nagyon sok helyen, formában megalázzák őket, nem adnak nekik lehetőséget, tehát ők nagyon... Ez is fontos, hogy, hogy ugye ez, amit a Gábor mondott, hogy egy kicsit van egy ilyen közbeszéd, vagy a politikusok át a sugat valami, hogy hogy mondjuk politikus azt mondja, hogy, hogy hát vannak a tisztességes, tisztes szegénységben élő emberek és a hajléktalanok, ilyen elhangzott, uh -huh. hogy hát ugye azért van, tehát mondjuk, hogyha ezek a lumpen elemek lennének, akik alkoholisták, lusták, ugye ez a... Ez Pedig a... erről beszéltünk, emlékszem a veledből a Én... beszélgetésben, uh -huh. hogy hogy, hogy Mintha azt mondtad volna, hogy három hét alatt válhat az ember hajléktalanná. Tehát mondta egy ilyen időt, hogyha valakinek megroppan az egzisztenciája, Igen. néhány hét elég ahhoz, hogy, hogy az utcán találja magát adott esetben. Én hát, is van. volt. tehát hogyha A-bérletben él, megáldott, tehát egy-két hét alatt. Tehát most télen volt olyan ügyfelem, egy anya a gyerekével, aki felnőtt, vagy fiatal felnőtt volt a fia, de hogy, hogy tehát még együtt éltek, de már albérletbe kényszerültek, tehát, hogy pár hónappal ezelőtt még lakásuk volt, pont amikor volt a nagy hideg, most uh -huh. februárban az az egy hét, vagy két hét, pont akkor megszűnt az albérletük is, tehát valahogy a, a, a nőnek megszűnt a munkája, a pénze meg elfogyott. Elfogyott a pénz, uh -huh. utcára, életükben, tehát, az egy olyan család, egy csonka család volt, aki az életet nem hajléktalanok, nem ez az effektív évek óta rendszertre kényszerülő emberek, vagy emb, az anyuka és a fia, hanem, hanem egyszerűen élet. Tehát teljesen hétköznapi Do Bent dolgozott, uh -huh. munkába járt, a fia iskolába járt, megszűnt a munka, és tehát úgy került út hogy azt se tudta, hogy hova menjen. Tehát azot a uh -huh. pont a, a szerencsétlenségben azóta szerencsé, hogy akkor pont ez a nagy hideg volt, és, és mindenhol ugye a, a a, az összes médiumban ez, ez mm. volt, hogy, hogy hol vannak az átmeneti szállók, hol nyíltak most külön ö, menedékhelyek, sátrak, nem tudom, melegedőhelyek, és úgy egy éjszakát utcont, utcán töltöttek, és teljesen véletlenül valahol van, ami rádió egyen. Mm. Ö, Ideiglenesen nyílt menedékhelyen jelentkezett, úgy, úgy került be a rendszerbe, de hogy fogalma nem volt arról, hogy hol lehet menni enni. Akkor ez azt jelenti számomra, amit a, a Zoltán is az előbb ugye, ö, ö, ö, taglaltál, hogy tehát itt nincs, tehát nagyon hibás az, hogyha kategorizáljuk. Ugyanak, ha vannak állapot, szinte, tehát vannak szintek nyilván, mert le lehet esnés is följebb lehet e, kerülni, de a kettő között nem egy éles választ, tehát amit mondta, hogy tisztes szegénység és hajléktalanság, tehát az ilyen fajta az lettentő az káros. káros, mert olyan, mint egy szívárvány, mm. az az egyik színből úgy mész át a másikba, hogy nem is látod az átmenetet szinte. Hát és a lényeg, és igen ez, ez, ez, igen, ez így van, és ez, a, ez, ez az átlag emberek, vagy a, azt gondolják, hogy akkor a hajléktalan az, aki egy ilyen koszos szatyorral, szakárasan egy valami boros üveggel a kezében, dülöngél az utcán, és akkor ilyen nagy, bozontos szakában is ez va, Van ilyen természetesen, de hogyha azt mondjuk, ezért mondtam azt, hogy definíció kérdése, és akkor, hogy de nyilván aki hajléktalan dolgozik, dolgozik, tal találkozik ilyen ebbe. ez a mindenki tudja, aki ebbe benne van, hogy természetesen ez egy széles spektrum, és nem jó ez a, igen, van ez a káros, megbélyegzés, stigmatizálás, vagy, és ez, ami Gábor nagyon jó példát mondott, mert ez tényleg ez is megmutatja, hogy itt, itt sorsok vannak a, a minden ember mögött, és egy kicsit egy ilyen masszának, mondjuk a hajléktalanok, és akkor itt, itt, na, itt ugyanolyan emberek, mint mi, bárki, tehát így ezt, hogy hajléktalan, de hát ők is magyar állampolgárak, itt a társadalmat, bárki, minden kor nem, bármi van, ö, ö, ugye, és, és, és ez, ez a sokkal könnyebb mondjuk a társadalom, ez egy védekező mechanizmus is, hogy azt mondja, hogy hát ők a hajléktanak, ők valami más, akkor szólja meg a hajléktanát a rendszer valahogy, tehát nem tudja, csak egy társadalmi összefogásként, amikor, amikor azt mondja mindenki, hogy igen, mert a, az a a idős ember, aki egy faluszélén lakik, és magányos, és nem a senki, és megfagy. Nagyon sok ilyen van. Tehát nem az úgy, a sztereotípja szerint a hajléktalanok fagynak meg, mert az, a, az a utcán élő tipikus ember, az van, aki tisztelet is ki tud húzni mínusz szokba, mert, mert fel van rá készülve, tudja, hogy hogy kell csinálni, az, új, az utcán élése fel van készülve, tudja, hogy beszerzi a paplant, a kart, tontóval kell tenni, milyen úgy kell, szélvédett helyeken lenni, hanem ugye nagyon sokszor azok a kiszolgáltatott emberek, akik ugye nem spórol, nem fűti be, és ugye ez is egy ilyen kicsit a magyar társadalomban, hogy hol van itt a szolidaritás azokkal az idős ember, akik akik, nem, akik megfagynak, és három vagy egy hét múlva találnak rájuk. Tehát, hogy ez egy nagyon káros dolog, sokszor az a kategorizáció, és itt valóban egy kéne, egy társadalmi összefogás, vagy egy, egy, egy bérlakás, egy politikusok, csak hát nyilván, a, ez, és ez, ez a 22 éve így van, tehát itt ez most politika rendszertől függetlenül, ezt senki nem tudta, nem akarta meg, hogy ez nem egy olyan szakasz. Van ahol ezt megoldották? Hát inkább ilyen, ilyen városok vannak, vagy, vagy hát nyilván a jóléti államok tőlünk nyugatabbra sok helyen. Hát például Finnországból egyszer találkoztam szociális munkásokkal, és kérdezték, hogy tényleg itt Magyarországon megfagynak az emberek az utcán? Ez hogy lehet? Finnországban, ahol sok idegebb van, mint itt. Tehát ilyen Finnországban elképzelhetetlen, hogy valaki megfagy az utca, mert ők fel vannak erre. Tehát, hogy, hogy ilyen nincs ott, mert nagyon komolyan veszik meg ott azt lehet de hát, hogy azért vannak, amit mondtam, a Bécsi példa, hogy általában a, a megoldás, az ott van, tehát, hogy ez nem, nem kell újból nagyon kitalálni, egy, egy, egy nagyon komoly bérlakásrendszer, egy ilyen lépcsőzetes rendszerben, ahol a lépcsőzetesség az az, hogy mondjuk a szociális munkás mennyire ö, ö, foglalkozik egy, egy emberrel, aki lecsúszott, aki ilyen rossz helyzetbe került a mert a, ami közös ezekben az emberekben nagyjából, ez tényleg ez a lakás probléma. Tehát ők nagyon különbözőek, de valamilyen lakhatási problémájuk. van. Ez ha... valami olyasmire gondoltok, mint hát én csak Szegedel emlékszem, volt egy fecskeház, amiben fiatal házasok, hát ez még a 80-as években volt, valamikor akkor is építették egy ilyen magas ház, és akkor ott az önkormányzat vagy tanács a fiatal házasoknak a teljes lakásnak. Egy csupa ilyen lakott benne, de ez egy olyan figyelem központjába levő hely volt. Valami hasonló kéne indulásnak, hogy, hogy mondjuk először egy ilyen kontrollált helyen lakni, aztán elmehet valahova külön, ahol már. Mikor már megállapodott, hát és egyenesbe jutott. Igen. Ezt, ezt, hogy, igen, de ez mondjuk még az inkubátorszerűség. Hát, attól, tehát az inkubátorhoz az meg lehet integrálni, tehát egy szétszórva a településen, igen. tehát nem kell ahhoz egy egy... Nem kell fizikailag van, van... összeterelni az emberekben. Ne. Az az, nagyon rossz, rossz, rossz, lesz azért az az szóval szlamuk, a, szóval... és a Ez már van sok... Szinten, a, ezeknek vár. a bérlakásoknak is nem bérlakás házakra van szükség, ne. Tán, ne. hanem... Vagy ugye a város mindenkér mozgalomban összeszámolták, hogy minden önkormányzatban hány üresen álló bérlakás van, és azt mondják, hogy sok meg lehetne oldani, hogyha minden önkormányzat az üres ésen álló rendbe meg szociális alapon kiadná, akkor meg majdnem meg lehetne akkor elég van a rendbe hozni? Igen, tehát ők elég túloznak, de de valóban az egy óriási segítség lenne tehát persze nyilván ez az de és akkor maradna? úgy túloznak, nagyon sok mindenben, mint a másik ország főváros, meg a politika, de de ez igen, jó ez egy kicsi, de akkor azok azok az emberek, akik akik pszichiátria beteg, akik nem lenne nekik elég csak egy, azok tudnának a hajléktalan ellátó rendszerekben működni, a szociális munkások segítsége. Tehát a szállók működhetnének így. Igen. Igen. Mert most a szociális munkás nem tud mit csinálni, nincs eszköze. Ezt folytatjuk egy néhány perc múlva szuszanunk, és utána jövünk vissza ezzel a témával. városi dilemmá. Műhelybeszélgetések a városról, a városi létről. Koztuk tehát hát, Koloncz Gyárba. Géza és Nagy Gábor és Háberman Zoltán szociális munkások a vendégeink ma. És hát a ma témánk pontotjuk ismét a hajlik társadságtan nem először beszélünk róla, de most azt sem sikerült egy olyan, hogy mondjam, mélységbe elmenni. Ami, amiben eddig még ö, nem tudtunk, és ö, hát az eddig a beszélgetés eddigi ö, részéből számomra legalábbis a, az a legfontosabb ö, gondolat, hogy ö, a hajléktalanságot nem lehet egy egységes masszaként kezelni, és nem lehet egy, egy, a, egy ilyen különálló rétegnek tekinteni a társadalomban a hajléktalanokat, hanem hanem, hanem hát ez tulajdonképpen egy, egy, egy, egy sokszínű, sokfajta ö, kezelés, vagy sokfajta, mód, sokfajta segítséget igénylő ö, probléma, és ezek az emberek ö, ö, hát nem mások, hanem, hanem, hanem csak leértek egy lejtőnek az aljára, és közben nem voltak olyan nagyon nagy fokozatok, tehát. Igen, éppen ehhez kapcsolódnék, hogy egyre inkább az a gondolat jön, hogy tudván az, hogy valóban ez egy struktúrát réteg, tehát kinek mi a problémája, egy teljes hangoztak, de azért elég erős összefüggés van a mélyszegénységgel, mert én finoman mélyszegénységgel mondunk manapság. mondjuk a magyar nyomóra. Szóval volt idő, amikor nem szeretek azt se kimondani, hogy Magyarországon szegény emberek élnek. A 80-as évek végéig ilyen szót nem lehetett kifejteni. Aztán a, a bátrabb liberális ö, szociológusok már bezegették, hogy Magyarországon igenis vannak szegény emberek. Ez a 80-as évek végén emlékszem, hogy a relevációként jelent meg a médiában, hogy a Magyarországon vannak szegények. Most meg ugyanolyan módon meg kéne mondani, ki kéne magyarra mondani, nyomor van Magyarországon József vissza időből ö, ö, visszagondolhatunk erre a dologra. Tehát, ö, hogy akik ebben a, a nyomorban élnek, és nem csak Budapestől van itt most szóval, hanem az országról. Ö, ö, az is egy, egy struktúrált, hát társadalom, hogy így mondjam, és ö, ahogy el is hangzott, hogy tulajdonképpen az átmenet a, a simán csak egyszerűen nyomorban élők, és a hajletlanattalan között ilyen szoft, ilyen, ilyen puha az átmenet, nem lehet élesen meghúzni a határvonalat, most akkor ki az, aki csak mezényomorult, és ki az, aki már hajléktalan, ugye? Tehát inkább arról beszélünk most egy darabig, hogy hogy, hogy, hogy állunk ezzel a mély Magyarországon, hogy van-e erre adatok, hogy hányan élnek így? Hát vannak adatok, sokan kutatják, csak nem akarok ilyen statisztikákat, de mondjuk, hogy mondjuk... A, a, a, a, télen beszélünk, karácsony körül akkor most nyár van, de most hogyha mély szegénységről beszélünk, és nyár van például érdemes megemlíteni, hogy nagyon sokem gyerek van vidéken, főleg akik a, a napi a meleg ételük az az iskolába kapják. És a nyár az nekik azt jelenti, mikor amikor nincs iskola, rengeteg gyerek van, aki nyáron nem, kap, nem járnak iskolába, és nem éheznek és nem kapnak ö, meleg ételt, örülnek, hogyha valami ö, tészta, krumpli, vagy ö, valamilyen ö, víz, cukrozott tüdítőt kapnak. Tehát, hogy ö, itt, itt, itt nagy problémák vannak. Ez, ez, végül is én valahol örülök, hogy erre terelődött a szó, hogy a Gábor is, tudna sokat, mert a mély ugye sokat járt a falvakat, jártunk, falvak, jártunk falvakban honnan a, a hajléktalanok nagy része feláramlik Budapestre, mert, mert, mert vidéken nincs munka, nincs itt azért csak, és ugye ez, a, ez az elmélet, hogy azért itt Budapest egy gazdag gazdagváros, e nem lehet, ugye itt vannak ilyen mikrotérségek és különböző térségek, Magyarország ketté Szakadt, vagy sok részre szakadt, és Budapest jó nincs rossz állapotban. Ugye Észak-Magyarország, stb. Tehát egy nagyon nagy földrajzi különbségek vannak, és még itt Magyarországon, még vala, itt most nagyon durván szól hogy itt a kukából még ki lehet szedni valamit. Itt be, bedobnak olyan dolgokat a kukába, ami nagyon komolyan, komoly érték az embereknek. Sajnos itt tartunk. De vidéken ugye egyszerűen olyan rosszak sokszor a körülmények, ha nyomor van, hogy, hogy, hogy ez, ez kiteljesen muszáj följönni ide Budapest, vagy valami nagyvárosba, ugye nincs túl sok Magyarországon, ahol, ahol lecsorog valami, akkor azért egy ruhát tudnak, itt, itt mondjuk, feljön vidékről, itt mondjuk ruhászkodás nem probléma, nagyon gyorsan mondom, hogy, hogy nagyon gyakori az, hogy a hajléktalanok kiokosítják egymást az utcán, hogy feljönnek vidékre, és azt mondja neki, hogy figyelj, ülj le itt ezen a sarkon, itt az ötöd, vagy bármelyik kerületben, ami belsőbb kerületben, és akkor majd meglátod, vagy egy lakóterpel, és akkor a jó emberek adnak neki egy ruhát, egy tál, levisznek a nyugdíjasok egy tá melegétet és vannak olyan hajléktalanok akik több tál ételük van, és már vannak olyan, akik jönnek hozzá, és osztják tovább, és itt kapnak ruhákat, azokat tovább, és akkor így el vannak ideig holni. egy pillanat, ezt hadd szúrjam közben, hogy ez tartozik, az előbb, amiről beszéltünk, hogy mennyire van, aki elfogadja és nem fogadja a segítséget, hogy ez nagyon fontos dolog, hogy például sokan ezért nem, nem merik, vagy nagyon nehéz meggyőzni őket arról, hogy elfogadják, és segítség, mert hogy nem mer elmenni erről a területről, tehát ahol van egy biztos, Ilyen fajta megélhetés, hogy anyagi jövedelemszerzés, tehát hogy pár forintot tud keresni, plusz meg van neki a napi melegétel meg, meg nem zavarják el onnan a lakók, uh -huh. ruha, ilyesmi, meleg tehát esetleg a lépcsőházba beengedik, sok mm -hmm. ilyen fölött télen még vannak ilyen lakó közösségek azért. Szóval csak ennyit akartam ezek az emberek sokszor vissza, utalva, hogy, hogy mondjam, a, ott, az ottani társadalomnak a részévé válnak, még ha a legalsó igen, ponton is igen. állnak. Van egy hajléktalan. És hogyha őt minden el akarod látni, akkor tulajdonképpen még azt a kicsi gyökeret is sokszor felszáll. Na most hmm. euh, még nem beszéltük szerintem végig ezt a, a nem, szegénységet. Nem, nem Olyan hogy... rémrisztő számok és övönképpen elhangoznak olyan három nevi jók emberi, Magyarországon de Most már 4 milliót van. Ez ugye ez a szegénységi küszöbnek a mérése, meg hogy, hogy ez egy nagyon bonyolult ilyen szociálpolitikai dolog, ebben nem menjünk bele, hogy ez hogyan mérjük, azt, hogy, hogy e, e, kiszámít e, szegénynek. Ugye ez is olyan kérdés, hogy hát lehet, hogy valaki egy értelmiségi aki egész jó volt, 20-30 néves ezelőtt volt munkája, és presztízse egy nyugdíjba ment, kicsit lecsúszott, akkor ő már lehet, hogy rosszabbul érzi magát. Tehát ugye van egy ilyen szubjektív érzése is az embernek, hogy, hogy és valaki, aki egész munkásszállókon munkás szállókon élt és csak azt látta, hogy aznak mondjuk egy hajléktalan szállóra bekerül, az nem olyan nagy kontraszt. Tehát ő személyesen lehet, hogy ugye, vannak emberek, akik egész életükben munkásszállókon, vagy a rendszerváltásig, vagy tehát. Mm. Ö, ö, tehát itt egy nagyon sok szubjektív faktor van, ezt se tudjuk, de hát minden esetre én, én az gondolom, hogy biztos, hogy 3-4 millió ember van, aki ugye itt az a kérdés, hogy hogyan határozzuk meg. Most az a gyerek, aki ugye ez ez, ez Zsuzsa, ö, és mindig ez, ez, ez, ezt nagyon jól, plastikusan mondja, hogy aki legnagyobb szakértő ennek a kérdésnek, hogy, hogy mit kap reggelire az a gyerek. Egy pohár vizet, egy szelet kenyeret, vagy egy vajas, sónkás kenyeret, zöldséggel, van-e mennyi gyümölcsöt eszik egynek? Ez egy nagyon fontos. Vannak gyerekek, akik biztos, azt nézik, hogy azt nézzük, hogy kieszik gyümölcsöt, zöldséget megfelelő mennyiségben, akkor szerintem 4 millió az egy reális szám olyan családok, akik nem tehetik meg, hogy paradicsom, paprika, vagy most az idén már vannak, ugye nem tudják megvenni a cseresznyét és a hát barackot magamányát. Egyre kevésbé. hogy a gyerekek, tehát ezt én láttam szemes hát, Mert a, közép, szemes a, a, közép szememel, a középosztál mert, se rohan megvenni ezer forintért a cseresznyét. de hogy ezek a gyerekek, tehát, has has annyira van aki ez a gyümölcsre, hogy a, a vidéken, a mm -hmm. falvakban, a mély élő körzetekben, hogy, hogy, hogy, hogy nem tudja megvárni a gyerek, hogy megérjen a gyümölcs. Mm -hmm. ezt komolyan, tehát saját szemem nem egy nap, hanem ott len és láttam, hogy a nyers gyümölcsöt ették, mert annyira ki volt éhezve, gondolom, nyilván szervezete a vitaminra, hogy mm -hmm. mert otthon nem lát gyümölcsöt. Tehát az, az a fejenként 10-12 forintból élnek havonta, tehát hogy a család, mm -hmm. Ugye személyekre le, lebontva, egy főre eső jövedelme 11-12 ezer forint, és igen, nagyon sok van. Tehát, hogy a, a bőven a 20 alatt, ugye 22 forint egy határszám, amit a 22800 most valahogy így, ami az egyfőre eső jövedelemnél ezt így számolnak, de hogy a bőven az alatt élnek családok, hogy, az a Zoli mondott, hogy mit kap reggeli a gyerek, reggelire a gyerek, hogy, hogy, hogy, hogy amikor voltunk így ilyen felméréseken, hogy, hogy a faluban kis, kis babát így próbálta lecsitítani az anyja vagy az apja, hogy a cúmi söveget így adta oda neki, hogy így egy citát, tehát a tejci az cukros víz volt, meg hmm. ö, ilyen hónap második harmadában voltunk lenne a családnál, egy családnál, és hát ott is volt pár gyerek, és ugye a este, ilyen este órákban, ugye a gyerekek ott mondták, hogy éhesek vagyunk, meg mama adjá lenni, és ugye hát ezek a házakon, tehát ugye nem központi fűtés, hanem a masina azon főznek, azzal fűtenek, ez egy, egy a kája. És a, a, az anya szeretett kenyeret rárakta a kályhára, ez fűtési idény volt egyébként, tehát megpirította a kenyeret, majd meglocsolta egy kis étolajjal, és ez tette mm. a négy éves gyerek, mert nem volt más. Mm -hmm. Tehát, és nem volt más otthon, mondta, kérdeztek, hogy ez, meg hogy ez meddig, és hát a végéig más nincsen, van még egy kis olaj, még egy kis kenyer. Mm -hmm. Tehát, hogy egy négy éves gyereknek, igen, ez az olajjal. Azt, azt lehetne. <gül> Jó, hát persze, most nem akarok bevezetni új, hogy mondjam, minősítő elveket, de nekem körülbelül az jött ki belőle, hogy, hogy ez a szegénységkel való fenyegetettség és mély szegénység is természetesen tartozik, mert az már megvalósult formája ennek. Tehát az az ember, akinek gyakorlatilag nincsen tartaléka, és egyik hónapul ér a másikra, az annál mindig ott van a, a veszély, hogy bármi bukik, akkor az ő egzisztenciája akár menthetetlenül bukik. Már pedig ilyenből, és erre vannak statisztikák, hogy a Magyarországon mekkora a megtakarítás általában ő, ő, biztos, hogy a, a népességnek a, a fele az, az egy vagy maximum néhány hónapos megtakarításra rendelkezik. Tehát az, akinek egy éves vagy több ő, megtakarítása lenne, vagy olyan vagyon, amit, amit pénzé tud komolyan tenni, hát az, az a kisebbik rész. Tehát igazából ez a fenyegetettség ez, ez óriás. Hát csak, hogy milyen hát itt mindent pénzért mérnek, tehát, ha hát, nincs pénzed, akkor hát Csak egy csenyétén, igen. egy, egy Nem csenyétén családnak, igen. ugye, ott aztán tényleg semmi nincsen, hanem van az a most közmunkából mondjuk, ugye a családnak csak az egyik igen. tagja, tehát a csak az egyik tagja De ott még az egy hónapos át, az a negyven, 48 ezer forint 47 igen. ezer forint plusz a gyerekek után a, a fejenként 12 ezer forint annyiból élnek, mm -hmm. ö, ott tényleg nincs mit eladni, tehát nincs. És ö, mondjuk én nekem, mint Budapesten teszem, azt van egy lakásom, meg egy autóm, meg tehát egy berendezett lakás, tehát hogy mennyire van ö, tehát egyik hónap, mennyire ki hogy él egyik hónapról a másikra, hogy nincsenek félre, akkor tartalékaim, mm -hmm. de van autóm, lakásom, bútoraim, tévé, mikro, számítógép, ö, nem tudom, könyvek, akármik. És, úgy megszűnik a munkám, egyrészt még mindig nem vagyok rászorulva arra, hogy eladjam az autómat, ha munka is vagyok, itt Budapesten, ugye? Tehát egy ideig még, még kihúzom, hiába nincsenek férdőt. De már a, nem fogsz Az ismerősöm, ki segít, az anyáma, hmm. nem tudom én, kicsoda majd főz, kaját, ilyesmi. De hogyha már oda jutok, akkor még mindig eladom az autót, mondjuk van egy tíz éves suzuki vagy nem tudom, eladom az is pár százezer forint, abból még elélek pár hónapig. Tehát, hogy ezt csak arra mondom, hogy mennyire... Egyik hónapról a másikra élek, tehát nincs no, nincsen. Ez, tartó, ez rövid, de még ez, azért ez néhány hónap alatt oda vezethet, hát, hogy... Hát még egy-két évig ezzel eladom a lakásomat, veszek egy gyorsóbbat, tehát, tehát ez ez... ez, ez hát ha csak olyan probléma, nincs, ami csak, megint, hogy, akkor megint az, van, hogy, van, hogy valaki mondjuk, például nagy tartozása van, tehát tulajdonképpen, e, ha el is adja bármiért, arra rátezik a kezüket mások. Hát de a nem Most a szegénység... Igen, igen. Nyomorban élő emberek azok álmodni sem mernek arról, hogy tartalékok legyenek. Bármi, semmit. A, ez itt, itt már rég itt nem a szó tartalékok, semmi. Ö, a adósság az, ha, mm. ugye tulajdonképpen az uzsorások is, sem sokat mm. beszéltek, ezt használták ki, hogy hogy ezek az néha az embernek va szüksége van 20 ezer forint, vagy ti valami költséget kifizetni, de itt most nem van nagy összegeket, vagy pár ezer forint, de annyi sincs egy szegény, nyomorban élő családnak, és akkor az, hogy az úzsorás, hogy jó, tessék ki, adok és akkor ez egy óriási... Nem azért mennek be a családok az uzsorás csapdájába, mert jó kedvükben, hanem és akkor bekerülnek egy ilyen csapda helyzetbe, és utána... De egy valós igényt szolgálnak ki az uzsorások, hogy egyszer nincs az emek semmilyen tartalékú. Hát persze ebben van egy másik dolog, hogy, hogy ezek az emberek... Tehát hiányzik egyfajta tudás, hogy, hogy képesek legyenek fölmérni az, hogy egy uzsorásnak hiányzik az a tudás, de hát nincs hova forduljon. De én vagy, most kifizetek, kifizetek 10.000 forintot. De nincs más, tehát, és hogyha az a gyerek beteg, tehát hogyha ja. tud hova fordulni. Tehát ugye gyerek, gyereke, ugye a szegénységben élnek, nincs vitamin, nagyon egészségtelen körülmények között rengeteg beteg gyerek születik. Rengeteg egészségesen születik, de megbetegszik. Ugye mm -hmm. nagyon egészségtelen körülmények között élnek. És hát most már azért az nem ritki, hogy 4-5 ezer forint egy gyógyszer. Uh -huh. Most az orvos felírja, tehát már is ott tartok, hogy a gyereknek mindig kell, hogy tehát ugye egy szülő, az nem igaz, hogy tehát nincs olyan szülő, teljesen mindegy, hogy hova vagy, meg milyen etnikumban tartozik, hogy nincs olyan szülő, aki azt mondja, hogy a gyerekem nem érdekel nekem uh -huh. legyen, azt mondja, hogy most a gyerek eszik vagy nem. Szóval, de hogy nem is az ételről beszélek, hanem, hogy megbetegszik a gyerek, ugye alultáplált, alulöltözött, mit tudom én. megbetegszik, felírja az orvos a gyógyszert, és nem tudja kiváltani. Tehát 5000 forint, tehát nem 100 ezrekről, meg 10-20 ezrekről beszélünk, hanem 5000 forintból olyan adóságba tud keveredni pillanatok alatt, hogy, tehát, hogy, ami erre mondta Zoli, hogy olyan űrt töltenek ki egyébként az uzsorások, ami, és egyébként az állam ezért is hagyja amúgy, mert hogy mindenki tud róla, de hogy, mert nem tudnak mit kezdeni ezekkel az emberekkel, nem? Mondjuk az állam, a kölcsönet nyinkább ötleti hát, te forintot. Hát, Indiában erre <gül> meg, <gül> igen. ennek megtalálták szóval, ha a módját. A kölcsnek adja előlegbe. Az, az autonómia alapítványnak vannak erre hú. próbálkozásai, ez a az úzorás, az, az, az, az, az csak fokozva hát, hogy ne, csak problémát utána. Hogyne, csak hogy azt kitöltenek egy tűr, űrt. Tehát, hogy az anya tudta kiváltani a gyógyszert. Mm -hmm. a gyerek az ott fulladt, Mért, nem, nem tudom is, és, és 5000 forintra volt szükség, úgyhogy a férje a, neki éppen közmunkás volt, de a mm. polgármester se adott előleget, hol ott mm. megtehette volna. Is és meg. Indiában elméthetted ezt a példát, az hogy működik? Hát ez most már így terjed nyugatra ez a ilyen közösségi hogy, hogy van ez, ez hát a közösségi kölcsön? De mondjuk közösségi, igen, igen, ez egy, ö... ilyen, ilyen közösségi bank, közösség, és ezt Magyarországon is megpróbálták meghonosítani, de hát nem tudom, hogy ez Magyarországon mert ez a bizalma, Mása a közösség, más Meg indjában borzasztóan szorosak még a családok hát kötelékek, tehát és nagy családban kultúra. élnek, főleg a szegény emberek, tehát tehát, De a közös kockázatvállalás a lényeg, közös kockázatvállalás, ennek, ennek a szegények bankjának. Kis összegű kölcsönöket nyújtanak, igen. tehát a, ami nagyon lényeg, hogy kis összegű kölcsön és, és között, tehát egy kockázat közösségbe kell tömörülni, és akkor egy-két helyen egyébként úgy most pont nemrég olvastam hogy, hogy így, így egy-két helyen azért még így megy. Tehát megvan adva, hogy minimum mennyinek és maximum mennyi hány tagja lehet a csoportnak, és hogyha lecsökken a tagok létszáma X létszámig, akkor meg kell szüntetni, de hogy, hogy még van, tehát működik egy-két csoport. Régen a nem valami hasonlóként indult. <gül> hát, ja. De nekem nagyon úgy fest ez a szegénység kérdése ami hát valószínűleg mi valószínűleg ilyen közép helyzetbe lehetünk, mert ha mondom Ukrajna, meg ezek az országok e, még borzasztóbb helyzetbe vannak, de hogy ez a, ez a modern kapitalizmusnak tulajdonképpen a a, a legundorítóbb mellékterméke. Mert, hát, mert az, hogy egy faluban valaki, ahol föld van, ahol termelhetne ahol lehetne gyümölcs fája, hogy annyit ö, nem tud ö, megteremteni, annyira megnezül a helyzete, hogy ezeket se tudja maguk körül föntartani vagy megteremteni. <kül> Mert, mert annyira el van lehetetlenítve az életük. egyszerűen azért, mert a helyi kereskedelem a helyi gazdaság az gyakorlatilag megszűnt, hisz megveheti a, a spanyol paradicsomot, meg a, a, az olasz a boltban. Hát, hát, a, a lényeg, lényeg hogy a, a, parasz parasz se ped... sem, a parasz sem termel. A most már. Sem termel már. Tehát, tehát tönkre van ez az egész megvásárolni. És másrészt, ugye ezt nagyon. Na de ezt, van, az egy két, meg, de egy ez két, az Ez a... kommunikálja ezt a, a csirkét, meg a kis malacot leviszük, meg nem tudom, és hogy miért nem Tehát azért ez nem úgy, attól még, hogy valaki vidéki vagy falusi, nem biztos, hogy ért a gazdálkodáshoz, meg a veteményhez. Tehát én, ha elültetném, biztos, hogy ott rohadna bele a földbe hiába. Amikor van valami olyan nagy meg, de, hogy, hogy következő is, ad a következő is, is meg mindenki, hogy meg tanulni minden egyes igen. család mellé és igen. megmutatja, hogy az igen. hogy kell. ezt a talánakodott, mint nagy, pozitív példát, ott mi történt? Hát ö, ott, ott nem... nem Máltai ö, igen, nem, De nem. ott nem, a, nem gazdálkodással foglalkoznak, tehát ott nem az volt a lényeg, hogy, hogy leköltöztetni és akkor majd gazdálkodni fognak, hanem, hanem, hanem ott, ott néhány ház meg lett vásárolva, tehát eleve az egy kialófélben ki, ki, ki lévő uh -huh. Mi azban, is kis volt, ipart vittek. De? Így van. Mm -hmm. Tehát, hogy ő teremtett mellé mm -hmm. munkát is, a, mm -hmm. a, a, a szervezet. Nekem sokszor az érzésem, hogy a kisfalvaknak a kis Tehát nagyon egyszerű közösségeiben. Tehát hiányzik az a. Az a fantázia vagy képesség, hogy ők egy ilyet például, vagy hát teremthetnének meg most embereket. Azért maguknak. ne felejtsük el, hogy egyformák. Szűk látó, hát hogy mondjam, hát szűkös. Mindenki él. mást akar, tehát azért 500 ember nem csinálhatja ugyanazt. Tehát, oké, hogy okay, elég úgy elég csináljuk elég. valamit, de én, engem nem érdekel a gazdálkodás, vagy engem nem érdekel a számítógépbontás. Tehát, hogy én megértem, hogy abból lehet én, de most hiába hoznak nekem ide a faluba elektromos bontót, vagy mm háztartási -hmm. gépbontót, én nem tudok foglalkozni, meg. ez oké, okay, hogyha az ember ö, bajban van, akkor mindent meg kell tenni, de hogy tehát ö, most ugye említetted, hogy a közösségek, tehát hogy ugye nem lehet semmilyen közösségre ráhúzni egy ilyen Na, volt itt a múltkor, ugye beszéltünk a népfőiskolákról, ugye? és a, az eredeti koncepciója a népfőiskolának ugye a borzasztó szegény és leromlott Dániába kezdőttel a 19. század végén, ami legalább olyan szegénységben és nyomorban éltek, mint, mint, ö, mint most Magyarországon bizonyos helyeken, hát nyilván nem Budapesten, de mondjuk mit tudom én, Borsodban vagy akárhol, és az, azáltal, hogy egyfajta ön, önképzést, segített önképzést valósított meg ez a népfőiskolai rendszer, ugye ez valami ilyesmi tulajdonképpen egy nagyon gyakorlati tudást és az önbecsülést és az a saját magunkkal való kezdeni euh, tudásnak a képességét élesztette föl. Tehát valami ilyesmire nagyon szükség lenne, hisz itt, itt, a, itt az emberben ott van a potenciál, ugye, ami, amit ha, ha nem is tudja, hogy hogyan fejtse ki, akkor szerencsétlenné válik az élete. Ha pedig ez egy kicsi segítséget kap, akkor kiderül, hogy hát azért, hát azért mégis minden gyerek egy, egy óriási lehetőség. De hát Én. valószínűleg még egy, egy felnőtt is, még ha ma már nem fog beiratkozni egy egyetemre, de hát még akkor is, is, is lehet, hogy De Még az is lehet, de nem a is kell, az kell, hogy. A, hogy magára a tudjon találni, hogy kölcsőre abba, tehát Az a része, az teljesen rendben is van, hogy nincs igen. meg az a tudása, igen. tehát hogy nem is a, a kölcsön de hogy, hogy globálisan, ugye, ugye uh, aluliskolázott emberekig, és hogy nem tehát a de megértettem töké, ezt a, a meg, csapdáját a dolognak. Igen, hogy igen, volt, de egyébként egy ez a tény, ez kapcsolódik, hogy hát, itt nem, adik, hogy nem lehet racionálisan. nem ugyanaz tudja, sokszor, mi. Igen, igen. igen. tehát igen. nem úgy nincsenek meg azok a feltételei, hmm. hogy, hogy ez a... Ja, hát csak én azt akarom, nagyon érdekes, megoldásokról beszélünk, ez tényleg ez, ez lenne egy ilyen elő vagy egy ilyen előrevívő dolog, hogy ugye most ilyen mondjuk társadalmi szinten meg politikai, szinten, a makroszint és elkezdenek beszélni az emberek, hogy mert megoldások vannak, tehát nyilván a szegénységet nem lehet fölszámolni teljesen, vagy nem ill de, ilyen illuzórikus dolgokat nem lehet mondani, de nagyon sok mindenben lehetne nagyon jelentősen javítani, és, és nagyon sokféle megoldást kéne, mint ahogy hajléktak azt mondtuk, hogy egy külön... Egy csoport, aki nem egy, egy, egy, egy homogén csoport, a problémák is, elkerülnek elkerül a mély a vidék, a város, itt, itt nagyon komoly. Csak azt akarom hogy az a, hogy, ugye a szociális munkások, meg a szociálpolitik, ez a szociális szakma, ez, ez, egy, ez nem véletlenül, ez egy komoly szakma. Tehát, hogy van pár, és mert ugye sokan nem is tudják, hogy ez mi ez, de itt, itt, itt nagyon sok dilemma van, kérdés, kutatások, amik iszonyú Komplex dolgokról beszélünk, a nagy társadalmi problémákról, és, hogy említetted, hogy a kapitalizmus itt, mm -hmm. itt ezt nem lehet ilyen, hogy a hajléktalanságot azért se tudják kezelni, mert nincs egy komplex, átgondolt, különböző megoldások, tehát itt a, Ugye a politikusok például nem figyelik, az, hogy a szociális szakemberek, a szociálpolitikusok mit mondanak. Már nagyon sokkal hi hiába mondjuk, mondják. Igen, vannak, a politikus statisztikákban gondolkodik, hogy e, az emberek e, 50%-a jól él, hát akkor elég jól élünk. E, hogy ki fog rám szavazni most ettől, e, hogy. És azért itt. itt Azért a szociális nagyon sok szociális munkásoknak nagyon sok tapasztalatuk gyűjt fel a kutatóknak, akik ezzel foglak, azért vannak nagyon sok kutatások és, és akik lent dolgoznak a terepen, akár egy vidéki családsegítőben, vagy. Vagy és itt mondjuk például a, ez olyan a, a, a, a rendszer, az ki is használja a szociális munkásokat sokszor torzítja a dolgot, hogy ő a saját érdekei, felügyelőnek tekinti a szociális munkás, aki majd kordában tartja a szegényeket, majd bünteti, és akkor ugye ezt tudjuk, hogy a történelem folyamán nagyon megkülönböztették mindig volt ez a alap az érdemes és az érdemtelen szegényeket, ami ellen a szociális szakma, nagyon küzd, hogy itt nem arról van szó, hogy vannak akik érdeme, de ugye ez most megint kezd előjönni egy ilyen kiszorítása a szegényeknek, a hajléktalanoknak, a mély szegénység és tényleg egy kicsit sokkal jobb lenne a társadalom, a megoldásokról beszélnénk, a szolidaritásról, és figyelembe vennék, hogy, hogy de hát ez egy, ez egy nagyon komplex dolog, ezért is nehéz és de vannak jó külföldi példák, vannak jó magyar példák, de sajnos mindig a politikáról kell beszélni, mert az, ott van egy azért egy kulcskérdés, hogy például ez, amire, amiről beszéltünk, hogy a mezőgazdaságból éljenek meg az emberek, hogy akkor nem tudnak, mint a 47 ezer de plusz legyen egy kecskéjük, meg szóval ezen a szinten itt nem le, nem lesznek megoldások, mert tehát itt át kéne gondolni ezeket a társadalmi kérdéseket, és kitalálni, hogy ezek hogyan lehet... Egy pár megoldásról beszéljünk, jó? De még akkor egy, Igen. egy kis uh, szünetet tartunk, és jövünk vissza. a nagyvárosért, befejezzük igazából a nagyvárosi dilemmákat utolsó 20 percben vagyunk. Kondzi Gábor. Bányai Géza, és Nagy Gábor és Háberman Zoltán a vendégünk és a rajdiktalanságról beszélünk és most már itt elkezdtünk a zene alatt is azért is hagytuk talán ilyen hosszúra a megoldásokon hát itten eszeltünk meg vitatkoztunk. Én, én igazából annyira örülnék, ha, ha tudnátok mondani néhány olyat, ami segít a megoldás felé. Azt megértettem ebből a pár mondatból, és csak el kell mondanom hiszen a hogy ezt nem hallhatták, hogy, hogy azt mondta Gábor, hogy jól értem, hogy nincs egy abszolút megoldás. Amit én mondtam, de azért próbáljunk valami pozitívabb dolgot, mert, mert annyira rossz azt hallani, hogy van egy nagy probléma, amiben iszonyú munkát fektet az életedet áldozod rá, és keresed a megoldást, és, és látod, hogy ez milyen bonyolult kérdés, és, és érzed, hogy, vagy látod, hogy erre nincs egy ilyen ilyen megoldás, hogy ezt öt perc alatt meg lehet oldani, de, de valamiféle megoldásnak lennie kell, tehát valami valahova kell tudnia csatlakozni annak is, aki, aki kívül áll, és most azon gondolkozik, hogy na jó, és akkor én mit tehetek? Én, én, én, én csak az, szerintem hát ez iszonyú komplexként. kérdésztetni. <gül> Igen, valószínűleg. És nem tudom, hogy... Csak például, hogyza, nem, nem kell... Itt nem, persze, nem akarjuk ezt megoldani, megoldani őt, percban, ö, persze. Ö, ö, nyilván... Ö, hogyha én lennék a miniszterelnök akkor, és kiválasztottam a miniszterját, akkor biztos megoldanék mindent. És e, természetesen, hogy ez egy nagyon nehéz dolog, de nyilván a, van itt e, makró és mikró szinten, tehát hogy az adórendszer, hogy hogy ezek mind hogy bármi, vagy az ember mélyebben belegondol, akkor elkezd bonyolult lenni, hogy uh -huh. hogy is van ez a dolog, akkor ezek a szociális szakmában nem véletlenül általában dilemmákról beszélünk, mert azért minden van, jól át kell gondolni. Szerintem nagyon sok kérdés van, például az attitűdök kérdése, mm. meg az, hogy menj, e ezen nagyon nehéz változtatni, vagy az előítéleteken, az ilyen diszk... Mi Pedig azok nem, azok nem De mondjuk szerintem, mondjuk az oktatásban nagyon fontos lenne, hogy, hogy állampolgári tudatosságot, demokráciát tanítsunk sokkal többet, mert ugye nem, csomó mindegy, ez, ez szerintem minden embernek, minden jó szándékú embernek az ő helyén valami, biztos mindenki tud csinálni, valami kis dolgot, vagy ami, ami az ő erejéből telik, hogyha meg olyan pozícióban van, akkor, tehát itt, hogyha mindenki egy kicsit az ő szempontjából megpróbálna előrülni, ez mondjuk visszatérve a hajléktalan ellátásra, vagy kiindú ponton, például én azt mondom, hogyha ha az önkormányzatok, a bérlakásokat kialakítanak egy, egy ilyen rendszerezett dolgot. Ebbe ez, ez hosszú távon megérné. Lehet, hogy rövid távon pénzkiadás. De rendbe hozná a, a az, az üresen álló önkormányzati lakásokat, vagy esetleg... Te azt mondtad, hogy gyakorlatilag ilyen félkomfort szobakonyha igen. ebben érdemes. Igen, hát ez, ez, egy, ez, ez, egy, ez, ez már egy elfogadható persze, lépés, hát Ez tökéletes, igen. mert igen. Ö, jó, van egy olyan, hogy nem akarjuk egy luxus lakásba betenni a... Uh -huh. mert, ami egy normális, elfogadható, de nem, tehát hogyha ki van a WC a folyóságban, az is elfogad, de van WC le tud való, zuhanyoz, ezt nem tudjuk, nem, általában nem tudjuk beleképzelni magunkat, hogy én reggel, amikor elindulok, akkor meleg vízben, lezuhanyozok, és úgy indulok el. Vannak olyan emberek, akiknek ez egy álom. És nem hát is És tevesen. lehet, hogy ezért nem kap, hogy ez nem, nem reggel hát, kez, és a hidegben, tehát az ember mikor reggel fölébred, fázik. Tehát egy főleg télen, nem mikor kula van, de hogy általában az ember alszik, reggel feléprez, és akkor ilyen didergősé, vagy nem mindenkinek az hogy ez ilyen, elég ilyen fázosan ébred az ember. Most gondolod, de a mínusz 20 fokba felébred, az utcán. Amúgy is minden ruha rajtad van, meg a takaró, meg minden, hogy nem, hogy fel tudod magad melegíteni egy menekül. Eleve kizárja magát a munkanélkülség nagy részében, nem fogadják be koszos suhában letelmenni dolgozni. Hát csak, hogy ez milyen mentális állapotba viszi, vagy hozza az embert, ez ilyen. Tehát, hogy már csak egy ilyen egyszerű dolog, hogy hogy ébredek fel, hogy ez tényleg. Esik az eső, egy köcitár, nincs, 20, csak mínusz egy fok van, egy szitára köd, és akkor nem tudok még, még egy ruhát fővenni, még mozdulni, nem bilok a hondos. <gül> <gül> Tapasztalom, hogy elég sokan közülük sándétalak vadibjának menni, tehát hogy a nem megy ez az örökös fázás. Hát ott vannak rengeteg? Elfagyás, el tehát végtagfogyás rengeteg van, hát rengetegnek van Lábfeje, lábujjai lefagyva. Tehát, ami így nem látszik, de hogy mi tudjuk, vagy látjuk, ugye, mikor találkozunk velük, hogy, hogy, hogy, hogy nincs fel nincs lábúj, mit tudom én. Tehát a én hogy nem kerekesszék el, lehet, hogy a fél lába hiányzik mármint hogy alsó lábszár van, csak abba végződik. Hát nagyon rengeteg ilyen van az utcán élők között. Tehát akárhogy is, amit az Oli mondott, hogy én tényleg nagyon felkészültek, és nem egy olyan ügyfelem volt nekem sok itt. Tehát a szakadó hóban nem tudtam berángatni a, a, a, a fapadra, hogy jöjjön. Tehát a saját ügyfelem hogy jóba voltunk ismertük, és hogy, hogy legalább most, most hideg van, karácsony van, holnap, jön már be a melegre. Nem. Nekem, nekem általában azt szokták kérdezni az ismerőseim, hogy, hogy, hát, hogy akkor mondjam már meg nekik, hogy miért nem mennek be a szállóra télen, fagyba az emberek, a hajléktalanok, miért nem mennek be a szállóra, és akkor ezt úgy az emberek nem értik, hogy ez hogy lehet, hogy kapcsolódva ehhez, amit mondtál, hogy, hogy itt például, aki bennem azt tudja, hogy a benne, egy hajléktalan bemegy egy szállóra, ott nem kap semmit ott kap egy, mit kap, esetleg egy olyan, egy ilyen éjjeli menedékhelyen, tíz emberre, vagy nem tíz emberre, vagy ötvennel, vagy nem, ja. hogy hát jó lenne, ötven emberre, vagy hatvannal van egy szobában, egy helységben, valaki horkol, valaki nem, ott e, bűdös egymás van, bűdös a, van, ugye szépen. cigarettázni, a zsilipszerű rendszerbe engedik ki őket, akkor ott a ég a villany, mert ugye közben a szociális munkások felügyelik őket, mert a, amikor be Megy, tehát, és, és, tehát neki egy segítő beszél, egy igaz, a szociális munka az arról szól, hogy ég a villany, mert így felügyelni tudják, hogy hát sok helyen. El, no, de, de hogy úgy, azért. Nem, tehát azért félig világosan. Háró szobas van, És akkor ott, ott mellettem horkóval, akit még hmm. akkor tehát ellenőriznek engem, és e, tehát igazából sok, nincs ideje hogy a krízis időször, nincs ide a szociális munkásnak, hogy leültessen, mert ez lenne a szociális munkás feladata beszél az egyéni problémát, az elő Gábor, mm -hmm. hogy tényleg miatt az ő... És tehát ezek nem megoldások, ezek az... És ezért nem akarnak bemenni, mert a, ott legalább szabad, hogyha a szabadtéren van, hogy megoldja valahogy, de nem ellenőrzi senki, ő mit profitál. Igen, mert búlva. ott már az emberi hát már önbecsülését is teljesen Persze. fel kell adnia. Hát igen. ott, igen. Tehát már elősz, pedig, hogy már pedig az sokszor mindenért fontosabb. Hát így van. Igen. Hát az például, Ők is emberek. És és, tehát, hogy ezt, hogyha egy kicsit mondjak a megoldások, ezt, hogy ezt egy átgondolnánk a hajléktanáltó rendszert, hogy, hogy hogyan lehetne összekötve a, egy ilyen bérlakásos rendszerrel egy, ezeket a helyeket, hogy inkább ilyen segítőbeszélgetések legyenek, ahol odafigyelünk az egyes, és lehetne olyan helyek, ahol, ahol nagyon fontos megoldásnak tartanám, hogy egyszerűen mondjuk ilyen szállószerű kis egyenlőre, ez nem a legjobb megoldás, ahol lehet ott, lehetne, ott élhetnek ezek az emberek. <gül> Tehát ez most már kezdődik egy ilyen a egy Vannak egy-két ilyen egy ház, Igen, kezdődik. Ez például én külföldön láttam olyan hajléktalan, eh, Hollandiában van olyan hajléktalan, eh, akik, akik, ők ott élnek, ott vannak, szinte egy ilyen zárt világban, de kimehetnek, de... És ott élhetnek, és akkor ott foglalkoznak velük, de vannak ezek, ez egy bizonyos egy embereknek egy részére, ez, neki ez jó, akik másoknak meg ne önállóság kell. de itt, itt sokkal egyénibben kell gondolkozni ezekről az emberekről. Tehát azért szerintem lennének jó megoldások, csak ezek már ilyen nagy mamut rendszerek, nehezen lehet változtatni, már kialakult, és... Na, Én hát azért látok, kicsit... hogy va, talán valamire hmm. mozdul el ez az egész dolog. Most, hogy élesedik a helyzet, és egyre rosszabb, sokszor e, vannak, e, lehet, hogy lesz egy kitörés. Én nagyon remélem, és szerintem lehet meg, hogy kell, hogy legyen. Csak ezt jól átgondoltam, kéne és nem a büntetés és a rendeletek eszközeivel. Tehát hmm. itt ezt, azt hiszem, ezt nem Tehát is érdemes túltálni. A hajléktalanok meg tudják fogalmazni maguk, hogy ők szerintük mi lenne megoldás nekik. Nem hiszem. Hát ő... már hogy nem ilyen komplex Igen. de egyénileg meg Tetszze. tudnak fogalmazni. Hát amiből le lehet szűrni azt, hogy... hogy hát de ő, mert sokan ő mondhatnak hát, ugyanazt, amiből ő... már látszik, hogy ez egy tendencia. Persze. Hogy, hogy ugyanaz a problémával küzdenek. Az egyénileg nagyon szépen igen. el tudja egyénileg mondani mindegyik, tudja hogy neki mi a jó, nyilván komplexen. most ő nem tud, intézmények hát szintjén gondolni. Hát, azt az az az fogja mondani, hogy tudom a megoldás, de hát ez olyan, minthogy most igen, én tudom, hogy mi a betegségem, és majd én magam, tehát, mm -hmm. hogy szóval mivel mindenki magába gondolkodik, minden ember, én is, és te mindenki. Tehát ő csak ö, azt gondolja, hogy ami az ő problémája, az a problémája mindenkinek is. Biztos el, elmondja azt is, hogy az egész rendszert hogy lehetne megoldani, amiben valószínű, hogy vannak jó ötletek is, de hogy, hogy ugye tényleg a legtöbb ember magába gondolkodik és, és Pont ez a probléma, hogy, hogy a nagy rendszer is azt gondolja, hogy, hogy csak ez az egyfajta probléma van, és akkor így ráhúz egy csákot uh -huh. az egészre. Az biztos, hogy nem a Tehát nem a, a miniszternek kell megoldani ezeket hát a kérdéseket hanem szociális szakemberekre kell bízni, és uh, akiknek van tapasztalatuk, nyilván bevonva hajléktalanokat, vagy a szegényeket. Vagy és de hát, el... hogy, szóval ez tényleg nagyon komoly szakma, és nem azért, tehát ez most nem, nem a, az ember védje a munkáját, vagy egy is azt mondja, hogy ez, ez nagyon komoly ez a szakma, évekig kell tanul, kellett tanulnom, mire megtanultam, de hogy, hogy tényleg egyébként, tehát hogy Szoci... Magyarországon nem, tényleg nem tudják, hogy nem annyira ismert még, de hogy, hogy pont ezért, amit az előbb az Ori is mondott, hogy, hogy nagyon sok mindent kell tudni. És euh, pont ez a buktatója az egésznek, az emberek azt hogy annyira egyszerű mindennek a megoldása, hogy... Hiszen ő maga is meg tudja mondani, hogy mi a problémája, akkor tehát ez, bár, ez bárki. Ez mint foci Mindig. Igen, a tanulság, foci, de a politika, szegénység, mindegyik. szociális munkához minden... <gül> Tehát nem tanítják ezt az öt évig az egyetemen, meg, meg, uh -huh. de Nyugat-Európában is, meg Amerikában is. Na ja, hát persze, nyilván az egyetemen a segítést tanítják, nem pedig a, a hogy, mondjam, hogy politikai megoldásokat találjatok. Tehát van mikromakroszínű. Igen, igen. Tehát elég komolyan beleláta a szociálpolitikába, jogi... ez nem ilyen egy ilyen kúzusokban, tényleg nagyon komolyan, ezekbe egy bele kell ásni magát. Még egy kérés, hogy a te mostani időszak, ami ugye, hát jönnek a hírek, hogy az emberek eladósodnak, hát most nem nagyon tudom, hogy mennyire vannak kilakodotásod, de egy időben azok is voltak. Damok ez az emberek feje fölött, hogy ez növelte hajlétalanok számát. Érezhető volt egy ilyen? Hát és az előbb említettem például az az anyuka fiával is, így került albérletbe, majd az utcára, és hát persze, hát egy idő után. Elég nagy az esélye annak, hogy ezek az emberek is utcára kerülnek. Tehát most a, attól függ, hogy ugye a rengeteg felhamozódott tartozás, tehát a, a devizahitelesekre gondolunk, Igen, itt, hogy, hogy hát itt is fontos, hogy milyen a kapcsolati tőkéje, és mennyi időt tud újra kezdeni, ha újra tud kezdeni, mi lesz az egész. De hát nagyon nagy az esélye annak, hogy utcára kerül aki ilyen helyzetben van. Tehát a, a, a segítségek, tehát a kapcsolatokon keresztül segítség, az, az nagyon hamar, hamar elolvad. Tehát ez, ez tényleg így működik. Az ember eh, rászorok a barátok segítségére, az egy-két hónap. Tehát, hogyha nagyon-nagyon jó a baráti köröm, akkor talán talán egy fél évig kitomózni. De az embernek az önbecsülés is olyan, üdély, hogy nem, nem terhelem rá magam másra. De. Hát igen, mert a deviza se, se egy homogén csoport, hanem ott Ingen. is mindenféle van. Yes. Ugye a legtöbben, vagy a gazdagok, a gazdagabb rész az ugye már végtörlesztette ezeket a dolgokat. Ez különben középosztálynak is a vékonyodásához eredményezett, volt mert ugye a, ezzel, hogy minden összefogott a család, kifizették hmm. a gyereknek a utolsó minden dunyába vart pénzt összeszedtek, csak hogy végtörlesztésre, ugye tart, minden tartalékaikat az emberek fölhalmozták most, vagy, ami fölhalmoztak, az most kiűrült ezzel a végtörlesztése, vagy a lakásvásárlásokkal, és ezek, a, ezek nem ilyen bumszerűen e, történnek, hogy hirtelen akkor, hanem ez itt cseppek, lassan esetek, valaki kihúzza, mert a Gábor mondta, hogy olyan a hálója az emberek, ez a védőállója baráti köre, netvörke, hogy, hogy ki tudja húzni pár évig, vagy olyan a családja meghúzza magát, a, mondjuk az egyedülálló anya a gyerekekkel, eladják inkább a lakást, meghúzzák magukat a nagymamánál, ott leélik az életüket. Tehát itt különböző, itt is annyi, ahány devizahiteles, annyi sors, mondjuk az biztos, hogy a megoldásokat én sem tudom, vagy van egy-két ötletem, az biztos nem megoldás, hogy az ócsán megpróbáljuk, bának egy nagy lakótelepet létrehozni ezeknek az embereknek, az már szociológilag, azt már tudjuk, az biztos, hogy ezek a, amik összesűrösítenek ilyen lecsúszott embereket, az az már volt. A bolyáinket az hogy ez le van írva, ez már több tapasztalaton erről, és mégis van. És hát több évtizeddel ezelőtt, tehát nem tíz évvel ezelőtt írták ezt le. A zárás, mert hát kénytelenül fogjuk befejezni, annyit lehet mondani, hogy a szegénység az tulajdonképpen az ember, aki ezt átéli, szégyeli és rejtegeti. Ez egy rejtelt, ott a, a szegénységnek a leglátványosabb része a halétalanság, de annál sokkal, de sokkal többen vannak lesúszott nyomorban élő emberek, akik szégyelvén ezt, ezek nem, nem egy feltűnő jelenség, ezek rejtőzködőek, és sokkal többen vannak szí, szegény emberek, mindenhány Na, mi gondolnánk, mert egyszerűen a, a, a, a szemér, szemérmesség miatt ö, igyekeznek ezt, amennyire lehet elrejteni előlünk, és nem, hogy rátukmánák magunkat, magukat ránk. Ö, tehát a szoljodajtás szempontjából is ezt tessék figyelembe venni, hogy sokkal többen vagyunk rászorultak, mint gondolnánk. És segítsünk egymáson, ahogy lehet. Két hét múlva találkozunk.